بسم الله الرحمن الرحيم ستحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقضة من لساني يفطه قولي د قران شریف د تثیر او د زه حق مې نو کې او قاعده ذکر کول او اصول د ګم شیخ القرآن رحمه الله طالب عرفان سی اصول القرآن کې ذکر دا مختصر مختصر موږ اصول ذکر کول د لېکستیک سینتر کول د علاه په ډول څرګرلی کې اول نمبرو तारीफ القرآن من القرآن د قرآنی شریف تعریف ذیم اسماء القرآن د قرآنی شریف نمونه دریمه موضوع, القرآن موضوع القرآن حكمت دا دا قران موضوع قران چې اصل هغه بیان د توحید او حکمت د نجو د قرآنی شریف بایان شو چې الله رب العزت دنیا ته دا کتاب څه مقصد دफारالې کړی دی بیاو مخاطبین دا قرآن انسانو پی جنی چو قرآن شریف کمو ڈلو تر ازیاد ستاب کرده دی ناغه تینده ڈلوی یو منقادین منون کې هغه و منان قرآن شریف تدیخ و تفاق ذکر دی کل دیت دی بشارات ورکل سلور غیر منقادین سلور ڈلوی مشرکین یهود نصارا او منافقین بیا موږ عقاید مشرکین او اعمال مشرکین ذکرک شرک څه ته د شرک دو قسمونه شرک اعتقادي او شرک فعلی بیا د شرک اعتقادي څلور قسمونه شرک علم چې غیب دان بل څو ګڼل شرک په تصرف د نفع او نقصان بلسو څو اختیارمن منل شرك في دعاء الله رب العزتنا بغير بل جاء تا غيبان چي وهل او صلورم شرك في عبادت يرا تمام من ادوليه الله نا بغیر بل جاء سركون بیا اقسام المشركين دیشر کی پہلی نشر کی پہلی تہلیل اور تحریم د الله رب العزتنا بغیر د بلتا کو خلی اور بلتا پخوا کبان نہ یا رب ضد وقتام المشرکین المشرکان وی بسنور قسم باندې یو یوم مشرکین بل عبادت والihin ته الله رب العزت میکان خلق میکان دندگان د الله رب العزت یو ذکرو ذئ المشرکین بالجین ذئ المشرکین بالملائکه او ذئ المشرکین بالكواكب کیا فرشتې د الله رب العزت سره یو ذکرې وی چا پیرین او چاس وګمئ سوري د سزونه بیا دې مدلا يهود د هغه ذکرو چې درې مدلا نصارا او سلورم نمبرو برو منافقين منافقين بیا په دوکه څه باندېو منافقه اعتقادي او منافقه عملي بیا ورپسې بیان مقاصد اربا او شروع سلور عزت مقاصد تیرال کوئ امبيال اسلام په میسکي مشهريګو اثماني کتابونوږي هم او د قران شریف په هر صفه یا یو څلور په سلور باندې موجود وي یا یو دوا درې خه مقاله یو اثبات توحید او د اثبات د رسالت په نبی علی السلام دریم صداقت د در کتاب او د نمبر ایمان بالآخرت د یادې تفسیرنجی کورشه ورپسې سلور امداد او د څلورم خبرې په هغه موجودین یو جهاد فی سبیل الله تعالی دویم انفاق سی صدی اللہ تعالی او دریم انصاف سي سي دي الله تعالى او دريم نمبر تنظیم او سلورم نمبر آزاد اوس تینځو خبري زهار صورت نمک کې د دې تینځو خبر وبخات چلتا تللې کېږي یو ربد صورت دی صورتونو خوال میسکی او رابط دی یو کنکشن دی نو دی صورتونو خوال میسکی سرابط دی یو صورت بلپس والی را وڑه دی نو دی وجوحات رابط دی صورت پدی بانده مغزگو علامو یو کتاب لی کلی شویو نظم و ضرور پی تناسو و دور نظم الدرور فی تناسبیل آیات و سور پده موزول چې شبه قرآن شریف ده آیاتونو او سورتونو قبل میں اسکرابد دارنجو کتاب پده موزولی کلشو تناسب و درور فی تناسبید سور نو رابد ده سورت ده یو سورت بل سورت تر رابد دویم دعوه ده دا سورت به هر یه صورت که یه مقتدی خبره زیگر وی و ده صورت حقا مقتدی مرکزی خبره معلومول در این نمبر امتیازات ده صورت که دیه صورت که کمی دست جدا خبری دی که حقا پا بل صورت چینشت ده هر صورت دست جدا جدا خبری وی امتیازات ده صورت امتیازه تمیز نده جداواله که ده صورت کم داست خاص خبری دی که پا دی صورت کشتی او نو بید صورتو نکنیش تا دید. نمبر تلورم نمبر تقسیم صورت. تقسیم دا صورت سو حصو کی صورت تقسیم شید. نو پا هاری حصه کی اکتر خاص خاص خبر زید کروید. نو تقسیم د صورت دید پارا چی دید کم مزامین دی پا حاغب انده کوها حسلی نم نمبر مشکلات در سورت مشکلات در سورت دا قدی معنی ورن قرآن شریف و آسان کتاب ده ولقد یسرن القرآن لیه وکر فحل من مستکر سلور زلی سوری قمر و لسم شلم دوشتم زو دو درشم آیات و دو درشم او تلویقم آیات که اللہ رب دست سلو قرآن آسان دیں خدا مشکل والی چاکسر راغلی وی نو مفسرین و پاکی گن اقوال ذکر وی یو مفسر تین مطلب آغستی وی بلکن ابل مطلب آغستی وی نو اکسر تڑی بانجا خبر اگر وڈشی مشکلات سورت چی کوم وی کل زین کسا سوالات رازی ظاہراً که اترازون از ذهن کرا زی جوابات کل مدحاغی پینز خبری چیده هر صورت نمخ کی اموم برادی کوشش کیو چیده خیال ساتریشی بل عنوان د تریتید اثبات دا توحید قرآن شریف توحید دا فدری تلقو مانے ثابتید یو دلائل دریم الحل قسم او دریم دغه اعتراضات او د مخالفینو قران شریف او طریق دا او خبره ثابته په هغه باندې دلائل شروع کی دریم تاریخ قسم ذکر شهید خبره مجددیه لپاره درنه مخالفین سه اعتراضات وین او هغه د فکی بیا دلایل دلایل دا بیا په درې قسم دي نمبر 1 دلایل عقلیا نمبر 2 دلایل نقلیه نمبر د لالی ویا دلي ایا د هغه د لاوي جد د عقل سره سوچ سره تعلقته دي انتحان یو خبره سوچو کې د پهې پخپله پوه شي دویم د لالي نقیه دا د مختونه نقل شوي وي چې مکیم دا, دا خبره دغه طوان او دریم دلایل وقیا وهی وحي دریل الله رب عزت طرف نه حکم وهراغلی وی دا قرانی شریف دلایل دری قسمت دی وجهه ذکر دنیا کی دنیا کې انسانانو او طبیعتونو مختلف دي با خلق داسوی چې هغه پخپل اصول کې یو خبرو شي په هغه څو چورو کې نوتی قسم خلق و دا پار اللہ را بلیزت دلیلی اقلیه ذکر کری دی چه سوچو که ایتاتو به توحید تو رستی دوین قسم خلق وی آغا په دم را سوچ مادن نیوی پکی آغا مشرانو خبرو تا گوری چه مخی صداس شوی دی یعنی د شوی دا و دا مخکنو پلار دی روانوی نوتی قسم خلق و دا پار را قرآن شریف دلیلی نقلیه ذکر کی بریم خلق قسم خلقی نه په خپل اصول کی نه چې زموږ شرارت ګوري بس الله حکم ته ګوري چې الله رب العزت فرمایلی دي دوی قسم خلکو لپاره الله رب العزت د لیل و خیه ذکر بیا دا هر یو په څنڅو قسمت مدي د لیل دا بیا په درې قسم مدي يو دليل عقليا محض ظواهر لكل شيء دلائل عقليه محض صرف دليل عقلي بيان شيء يورو بسيط خبري نيوي ضمن دلائل للخصم مجد للخصم دا دلیل چې کله دشمن ته مخالف ته بیان شي مخالف په دې باندې چپ شي هغه سره جواب نوي درېم دلایلي اقلیه اعدرافي دا څه اقلی دلیل بیان شي چې دشمن دی مخالف دی هغه هم اعتراف وکي واقع تازه خبرته اید ده هر یو مثالینا دلایل اقلیاج فدریته اول دلیل اقلی محض یا دلایل اقلیه محض چې صرف پکې دلیل بیان شې وی او نتیجه انسان تفریخ ولې شې وی د مثال د کتاب سورۃ البقره اوله آیات نمبر 28 اتشتم نمبر آیات قیفة تکفرون باللہ وکن تم امواتاً فاہیاکم تم ایمیتوکم تم ایوخیکم تم ایرائی حتر جاؤون قیفة تکفرون باللہ سرنگ کفر کوئی تازوی حشر کوئی داللہ سرائبن کسیر تکفرون مانا پتفرکو نکتا رکی ساز اللہ سالنوڈ سوکتنگ شری کوئی، وکن تم امواتن فا تا سنبڑ پس جوندی کتا سلرا، یاوی تا سنیشد سر اووی نانو پیدے کتا سلرا، سم یومیتو کم جاب موڑ کی تا سلرا، سم یوحی کن، جاب جوندی کی تا سلرا، سم یا بجی الله رب ورزت و تاثوا پس شئی ندا صرف از دلیل ذکر شئی اقلی دلیل د انسان پاک پل سو چوکی پیدا کرے چایم مرقی بمیسوک دا حالات را بمیسوک راولی ورپسی انتی سیعتی بیاں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اللہ اغزا دے پیدا کری تاسو را فیدی دا پارا اغتوس چی پزمک کری غن سم سوا الى سماع فسواهن سب آسماوات بی سواوکا الى سماع اثمان تا فسواهن سب آسماوات خود بره که هو هو بکل شیحن علیم او دا اللہ رب العزت فحاری و تیز بانده فو حضاد ده ندل صرف دلیل ده نور تا خبری نیشت ده صرف انسان دلیل اقلی محضز کر شوه دريم دلالي اقليام مسكت للخصم هذه دليل تكاله هاا بيان شي نوكمت مخالف دي للتوحيد مخالف هاا تمشي هاا ترى دي جواب ني ددي مثال دلالي اقليام مسكت للخصم اقسمنا سوره انعام قوم تصارح ايات نمبر 44 پسلوی قمنام بر آیات اللہ رب العزت فرمائی قل ارائیتم این اقل اللہ سمعکم و, و ابصارکم و ختم من الہ غیر اللہ یأتیكم بے قل ارائیتم سورت انام اوم و آیات مدر چین حدیث او نبی علیہ السلام ara'aytum khabara kimata ya'naita su in akhadha Allahu sama'akum qawala Allahu ta'ala sama'akum taqaddar ridul ustasu wa qulul ustasu taqaddar ridul ustasu wa absarukum mana این اخذ الله سمعكم و ابصاركم وختم على قلوبكم کله رب ال عزت اصلو ركون کی یاडून کی یا تاسو لونی کی نو من اله غیر الله یاتيكم به سوګه بل اله سوګه بل مددگار بغیر الله نه چراتلو کی تاسو په دی باندې سوکشتي به اله ستاسو جواب نو زاید مخالف تم وی هغه مدانې کوي ري چې بسوک نظر واپس شي یا بسوک روا يل رکول شي یا بسوک لوانتوب یعنی ختمو لشي چې کله نګل سلام دا مکی وروته بیان کاری سره جواب نو الله ور پسې خپل فرمي انذرو کیف تصرف الايات اوورا څنګه واز واز مندې ته دلیل بیان ویني په اسباد تو هي ثم هم يا قوم دي اوړي ان دي توحيد نه دارنګ ورپسته يات ول ارى تکم ان اعتاكم الله او جهرتن هل يغلق الا للقوم الظالمون فريقكم كه الله رب العزه عذاب پتا سبان دي په دو وخت کې عذاب پتا سنل دي کې رب العزه عذاب نيشتي چې د بل څوک لري کې ودیت ملي کې دلالي عقلي مسكت للخصم چې بالکل جواب دهغې سره پاتې نشي درېم قسم د دلیل عقلي د دلیل عقلي اعتراضي د دلیل عقلي اعتراضي هغه چې کله په دشمنان بیان کې مخالف په بیان کې نه هغوم اعترافو کې اقرارو کې اجازه خبر واقعه راغستې ده لکه څنګه چې وروتي انګبوت یوشتم سپاران آیات نمبر ایک سر یوش بیتم نمبر آیات سورت یان کبود یوشتم سپاران وَلَاِنْ سَالْتَهُمَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا آیات نمبر ایک سر وَلَاِنْ سَالْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ او صخره وَالْقَمَرَ قمر يقولول الله ولا سسه هم که چري تفوت کې د دینا د دي مشرقانونه هم من خلق السمعواول الأرض چاپ دا کلمانونه عذمکهخره شمساول قه او چاتابوي کړ د نور اوسبکم یا چا کار دې هم ویچ خام مقاذا کر ان الله رب العزت کی اسمان پیدا چون کې الله مني پیدا چون کې الله مني دنورود سوغ مې چلون کې الله رب العزت مني دارم ورپسې آیات نمبر 36 ولئن سالتهم منزل من, من السماء ماءا فاحيا به الارضى من بعد موتھا ليقولون الله فکریت ابو سودی دینه د سووې را وري د برنا باران په احیا به اردو پس تاذقيي په سرمکه م بعضېما اترو بجرر کېلو د دی نه م زمې جې بجرر کېدل دي او حات زمم کې دی دي والله پولو نه الله خامه قاوي چې دا کارونه کوون دی نوشرکان دي د ویل اعتراسی کډښمنو می اقرار کوي واقع او ذات ستېج هغه لا کارونه پی د دلیل عقلي پدريچې سمو دلالي اقليان مهزا دلالي اقليان مسكيت له خصم دلالي اقلياء اعترافي دویم قسم د دلایلو دلالي نقلیا دلالي نقلیا د دل مختانونه د هغه نقل شوی چوبو را در توحید مسلح چده مخم خلق تیرشیوی حاغیم دادی بیان کرده دی دادی مثال لکه سورت آراف اتم سفاران آیات نمبر اونسد یو کمش پیتم نمبر آیات ماللہ رب العزت دنبیاء علیہ السلام زکر روکی لقض ارسلنا نوحا الى قومهی وقال يا قوم يا عبد الله ما لكم من اله غيره سوره اعراف اتم الصفاره ايات نمبر 63 يومكم شيتميس لا تذ اركنه تحكي ترالي قلوب nganu ان نوح عليه الصلاه والسلام الى قومه قوم دستا فقال يا قوم يا الله فصيه عليه السلام ایز ما قوما عبادتو قید اللہ حب بلعزت ما لکم من الہن غیرو نشتی تاصل را بلیلہ بالمددگار بغیر دللہ دل نا نوکور نوحر سلام دادی مسئلی بیان کری ورپسی پین سخت نمبریات کی واخد هود علیہ السلام دلیل نقلید هود علیہ السلامنا ویلا عاد اقاهم هودا قال يا قوم يا عبد الله ما لكم من اله غير لي جليل ومن اجانوا تعاقبوا رواد ديګنی نسب کې رو راتل او داوود عليه السلام قال يا قوم يا عبد الله ويل هود عليه السلام اي جماعه اي عبادتو من اله غيره نشته تا صلیرا بل الہ بل مژگار بغیر د الله نا دارن و قصید ترتنم بریاتی دلیلی نقلی د صالح علیه الصلاۃ والسلام نا آیات نمبر 73 گری او ای میاچی دلیلی نقلی د صالح علیه السلام نا و الہ قوم دا اقاهم صالحا قال یا قوم ابد الله ما لكم من لگلی اون موږ تا موږانو ته یو د صالح علیه السلام قال یا قوم يا ابو الله ويل صالح علیه السلام ای جما قوما عبادتو کید الله رب العزت ما لکم من اله غیر نیست تاس لرا بل الہ بل مددگار بغیر د الله نه نو ګره خبره صالح علیه السلام نکړی وان ورپسې آیات نمبر فَجِئْتُ بِيَنْزَعُ اَتَيْمًا يَسْأَلُ دَلِيلَ النَّقِيضِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَقَامَهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلِي شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِذْ مَأْقَمَ عِبَادَةُ قَيْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ نَبِيُّ د دې د ویلې کې د لنقلیان منل انبیا دليل نقلی د انبیا له سلام څخه دا خبره انبیا له سلام مونږ پیړه دریم دليل نقلی منل ملائکه دليل نقلی بیان شي د فرشتو نه چې و ګره د فرشتي دیم یو ذات اختیارمن منی د یو ذات د حکم لاندې چلیږي ممالومی گی اوزار شپیش داد د آبی دی لکه سنگا صورت مریم شپار لسم پارا آیات نمبر پین سٹ تینزی شپیتم نمبر آیات جبریل علیہ السلام تا چلیوی علیہ السلام فرمیز دیمون ملاقات دا پار زیاد رازی جبریل علیہ السلام وردتا جواب وردتو و ما نتنزلو الا بی امر سوره مریم شماره 20 تا 65 بمان تنزلو الا بامری ربی او مونږه نشوراتلې مگر په حکم دربستا لهو ما بینا ایذینا و ما قल्पना و ما بین ذلک دی الله دی هغه چې مخې زمونږه هغه چې روز زمونږ نه وکيږي او هغه چې لذي پمېزګري د هر قېلم کوه اختیار الله لذي وما كان ربك نسيا او ندر رب ظاهرون کې ستنه هر نکي رب سماوات او الارض او ما بينهما فعبده واستبر العباده اردس مان نودز او هغه چې لذي پمېزګري نو هغه الله رب العزت د فعبده فذري الله رب العزت عباده و بنديو کا ودید وی لکی دلائل نقلیہ من الملائکہ و فرشتونا دلیل نقلی من دریم دے دلیل نقلی من الجن دے پیریانے دلیل نقلی بیان کی جو گورا دا خبر پیریانوں منی او دے دی مثال لکی سورہ دین نہیں شدمتی پاراں اولینی نمبر آیاتونا ایک دو تین آیات سورة جن نمشتیمو سپارا آیات نمبر ایک دو او تین قل اوحی ایلیا انہو سمع نفر من الجنی فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَيَا نَبِيَّ الإِسْلَامِ وَهِيَ قُرَيْشٌ مَاتَ أَنَّ بُسْتَمَانَ فَرُمّ مِنَ الْجِنِّ ذَا جَوْكِ خُلُوَ يُوُلِي يُجْمَعُ يو بِبَيْرَانُنَا وَقَالُوا وَرِذْ فَقالُوا فَسْوِلْ دِي إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَقِينًا وَرِذْ مُنْغَ قُرْآنِ شَرِيفٍ جِبَ كِتَاب یهدی الارجلی فآمنا به هدایت کی خودن کی نی غلاری طرف تا اصلاح طرف تا فآمنا به پس ایمان را وړه پدی باندې ولن شریک بربنا احد او نشریکو مونږه رب زمون ترا احد احجالرا اور بس بیا درب رب تفادې کړی نو ګورې پیران هغه د الله رب د توحید منی او دا شرک رده کرده دی سلورم نمبر دلیل نقلی من عباد صالحی دا نیکان و خلقونا دلیل نقلی زکرشی چو گورا دام سلام مخت کم نیکان وچد خلق تیر شوی دی نو آغین دام سلام منیلی دا اکا سنگ او گورا اصحاب کهف چی دا نیکان خلق تیر شوی دي او سنگ توحید آغین منیلی دی صورت کهف تینزللسم سپارا آیات نمبر چودہ سوارلسم نمبر آیات اگدو آفشاہ دا صحابی کافو ذکر دا و پرید دے کہ صحابی توحید بیان کردے نو ذکر دے سورت کاف تینزللسم سپارا آیات نمبر چودہ سوارلسم آیات وربتنا علا قلوبهم القامو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذن شتطا وربتنا على قلوبهم او پتیلگو لهمنگا مضبطوال راوزدهمنگا على قلوبهم فجنون دو دیند صاحب کافو فجنون اذ قامو کلچ دو دردل فقالوا فسويل دي ربنا رب السماوات والأرضي رب دمونغا رب دسمانو دزمك دين لن دعو من دونه الهن شرين رامددكو منغا سواد الله نابل الالح بالمددگار لقد قلنا اذن شططا فدي وقت خامقاءو بوي منغا جدي خبر آيني فالله رب العزة جاگد ودي خبري بوكو نو گورا صادقا افجین ایکان خلق تیر شوی دی سنگ توحید بیانی کڑی دی دارنگ دلید صاحب یاسین نا چو صاحب یاسین چی سورت یاسین کی دہاغے بیان کی گی چی سنگ تریکی سر آغا بیان کڑی دی سورت یاسین دوشتم سپاران آیات نمبر بیس دوشتم نمبر آیات دریشتمه سي بارے اوليني اياتونه دي وماليا لا اعوذ الذي فطرني واليه ترجعون اتاتخذ من دني الهه ان يريد الرحمن بغرلات اني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون سر يسين درشتمه سي بارا بايتيت وماليا لا اعوذ الذي او سري مالراجز به ده هغه فاطوه را نیچه پیدا کر احمال را و ایلیه تر جاونو دی اللہ تا و تا سوا پس شیم اعطا خیزو من دونهی آلیحة تن ای اونی سمز سواد اللہ نابل آلیحة بالالحة بالالحة بالمددگر این یوریدن رحمانو بزرین کچری اواری او محروبان ذات مادا پارا بزرین بزرین نکیرد سلغون تکلیفون لا دون یان شفاعتهم شیئا ولا ينتذون لروونکی زمانہ شفاعت د او نو غوښتي مال راځي مصیبت او تکلیف نا نو غوړ صاحب یاسین میدان کې ولار دی حبيبنا جانمي او اکثر لماوي یا بنو او مشهور صاحب یاسین باندې چې سورت یاسین کې د هغه واقعې دارن روسو بزر رجل مومن هم ذکر راشی صورت مومن 28 نمبر برایات کی رجل مومن اکثر ہوئی چرا در فران ترزو یا تربریو زمسا علیہ السلام در قتل چهاغ ارادو کا نهاورت ماغذی که بیان شروع که اتقتلون رجلن ایقول ربی اللہ و قد جا اکم بالبینات ایت تاسو داسو سڑے وجنی چهاغوی زمارب اللہ دی ذو دی خوازه خوازه دلیل وروڑی دی و دې دی لکه دلیل نقلی من من عباد الصالحین ده ری کارو خلقنا وګورچې نه کارو خلق قدیمه صلی بیان کړي توحید مصطلح بیان کړي رد شرک کړي دی پنجم نمبر دلیل نقلی من العلماء الثابتین وګورم مکنو مدنو کې مکنو خلقو کې كم كي علماء ترشيوه دي صحيح اكبرست علماء ترشيوه دي محاقين ددي مسئله بياني كده دي كه هاو پا يهودو كي ترشيوه دارن كا پنسارو كي ترشيوه دي و جه كم پا دي كي اكبرست و خلق <تصفيق> ترشيوه دي حاقين ددي مسئله بيان دی دي ددي مثال لك سورة نسان آيات نمبر ایک و یوصل دوش بیتن نمبر آیات شپگم سپارا لیکن الراسخون فی العلم منہن والمؤمنون یؤمنون بما انزل علیکا وما انزل من قبل والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر سورة نسا شپگم سپارا آیات نمبر ایک سو بہار یا اصل دوش بیتمایت لیکن الراسقون فی العلم لیکن ها اپوها قل الفعلم که من هم ددینا یعنی ددی احل کتابنا والمؤمنون و مؤمنانی امینونا ایمان نوڑی بما انزل لیکا پا کتاب چرالی گلیش ویتاتین قرآن شریف وما انزل من قبل کا او حوا چرالی گلیش و مرکستانا نخفل زمانه کی حغم منل وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ او پاوونې کوونکی دمانځه ورکوونکی د زکات او المؤمنون بالله واليوم الاخر او ایمان دروونکی په الله رب العزت واليوم الاخر پر ذاخرت او المؤمنون بالله اشارت توضیحت چې په الله ایمان درو دي د الله رب الجت یو عالی منیسو د الله پر مشرکې بجن کثم دلیلی نقلی منل کتب السابقه مختن کتابونو چې کومه په هغه کې توحید بیان او رد شل پکې شویو دلیلی نقلی منل کتب السابقه د مختن کتابونو دلیلی نقلی لکه څنګه چې حضرت بنی اسرائیل په لنثم آیات نمبر دو دویم نمبر آیات وَآَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا وُهُدَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِضُ مِنْ دُونِي وَكِيلَ سُرِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ پِنزَلْ لَسَمْ سِفَارَا آیات نمبر دو وَآَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَرْفِرُ مُنْغَ مُوسَى الْسَلَامَ تَ كِتَابَ وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځړو دې لرا هدایت د پاره بني اسرائيلو خاص په تورات کې دا متن تل ذکر و الله تتخذو من دوني وكلا دا ټول تورات خلاصو په یو نیمه آيات کې کی ذکر کیږي دا, دا قرآن شریف ته اجازه ده ټول کتاب خلاصه الله تتخذو من دوني وكلا دا کی منیسی منونی دیوازه مالا وکیلابو ضد موارد نو ګورہ تورات جسمانی کتاب او پاغه کمن توحید مساله او رد شرک شیو دا رن متره توحید منل وحوش او طیور حشرات دارن مارغان عظیم د دې مساله بیان کړی او د اقرار کوي او چې کله شرک لیدلې ده نو هغه بد ګڼلې ده دا اغیم نسال لکه هده هده گورا چه دا اغیم مارغه دی کچکل سبا و علاو علاقه دی بلقیسی لیده لیده چه آغد غیر الله عبادت کولو سلیمان علیه السلام تراغلی دی او دا اغیم بیانی ور تکڑی دی او کم چه آغیم شرک کولو نو آغیم بد گنن دی اگر سنگا سورت نول زمتی پارا آیات نمبر بیت شلم نمبر آیات فمکتا غیر بعید فقال آهد تو بما لم تحب بهی وجیتوک من سبعیم بنا بئی یقین انی وجدت امراتا تملکهم و اوطیت من کل شیح ولها عرش وَجَعَلْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ 22 تَائِسٌ تُذِيعُ تا أَسْرَارَكَ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْشِّمَالِ هد وَقَدِ اسْتَغْنَى وَقَدِ اتَّبَعَ نُوحًا إِلَّا أَحَدٌ بِمَا لَمْ تُحِبَّهُ مَا يَأْتِيكَ فَأَوْتِهِ تَطَاوُلًا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ أَوْ رَأَيْتَ لِمِكْرِكَ تَعَذَّى الصَّبَاخَرُ نَأْبُهُ يَقِينِي خَبَرًا یقینی خبر سو نوار پسی چوبی سمبریاتی اصل خاص خبره و جتوها و قومها یس من دون الله ماذا بیقیسم یا منتاده دی قومهم یس جدونه لی شمسی که سجده پولا نورتا من دون الله سواد اللحنا واللهنا بغیر بلکا تا سجده کولا نوگای ده سوی هود هود وار پسی پچی الله يزيزو الله الذي يخرجو الخب عاقب سماوات والأرض ولي سجده نكيها غزاتا شخص عاوية ديها دي غفر تيزو نابد عطمان دزمكو خب عنا باران دي عطمانونا غفر تيزو باران او عرد دزمكي غفر تيزو مراد تنفسر نزي اكسنج جاكتر مفسرينو ذكر كوري دي نو دي الله تا ولی سجده نك دي مثل تو سودهوت تاو یا هغه مرغوم نه دي لیکن بیاوم څنګه توحید بیان کړی دي او کله چې شرکی غن باغی باندې څمره قفسوی دي نو دي د ویل کې دلال نقلیه تقریبا په وو قسمه دلال نقلی دي قرآنی شریف ذکر کیږي زیرا مخکنو حالو ګور ټول په توحید باندې با وګواهد دي دریم دي دلیل وحی دلیل وحی دا په دوه قسمه دي یته ویل کی دلیل وحی عام دین ته ویل کی دلیل وحی خاص دلیل وحی عام دا مطلب چرتول عام بیان اسلام ذکر کیو کی جہاز توله دا توحید مطلب بیان کړو او دلیل وحی خاص چی طرف نبی علیہ السلام ته حکم چتن دا بیان کړ د لوی او هي عام مثال چ کول انبياء السلام الله توحيد په مسلې کې دي د دې حكمي ورته کړې دي د سورته انبياء ولسمه پاران آيات نمبر 23 26 تم نمبر آيات عمر صلى من قبلک من رسولين اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَا هَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا اَوْ نَرَيْلِكِ لِه مُنْغَا مَنْخِصَانَا مِنْ رَسُولِ نِسْي وَ پِغَمْبَرِ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ مَنْگَرْ وَهِ بَقُولِ شَادِ طَرَفْتًا اَنَّهُ لَا إِلَا ه إلا أنا مغرزیما بعض دون پر جماع برتو بندگیوں کی اما ارسلنا المر رسول اللہ کے طولیم بیالے سلام لے گری دی تورو تیرے توہی د بیان حکم کڑو چتاس خلقو د توہی بیان کی مجدا دلیل وہی عام دے چ طولیم بیالے سلام تعالی دے حکم کڑو دیم دلیل وہی خاص خاص نبیالے سلام تعالی رب العزت حکم کی جتن خلقو تا دهی مسئلی بیانو کا. دهی مثال سورتی کهف شپار لسم سیپاران نمبر ایک یو سل نمبر آیات ده سورت کهف آخرانی آیات دی. قُل انما انا بشر مثل کم یو انما الاغو الاهو کم واحد قل انما انا بشر مثلكم ويا نبي السلام یقینا الانسان ما پشان تاسو فرغم تاسو بمینس کیدا دی یو حائلیا وهي كل شيء زما طرفتا انما الهكم اله الاغ واحد یقینا اله ذاته مددگار تاسو تمَن کان نیر یولقا اربه حراسو کی اراذل ری د ملاقات درو قل تم امید وک دیوی چر بسر ملاویگم فلی عمل املم صالحا فستکارے چاملو کی عمل نی ولا یشرک بی عبادت ربه احد او ندشی کی پای بار درو قل کی هی چالرا خاص نبی الاسلام تو دا د لایل چېقرآانی شریف یو طرریقه داوه چې مثل هغې په او د دلو دری چېنو دلي قل دلي نقل د لالو ویا او د هر ووج دومه طرریقا دقرآانی شریف د اصل کې دا د عربو طرقه نقرانی شریف اول مخاتبين ددي عربو د وجه عرب ک د هغ به کله خبره کاره کوله خبره د سابتتوله مع په وانې قتن خوړلو زما خبره چې د شي او خلکو پین شي په باې د عرب ااشاعار دي د عربو یو شاعر دی هاغوي و الح مقط او ثلاثلاتون یمینون او لقاؤن او جلاؤن فا این الحق مقتو او صلاحون حد دری خبرو بان اخکاره کیگی پا دری خبرو سرگندیگی یمینون او لقاؤن یافو انسان قسمو کی نو بس قسمو کی بیا سفادی شي یا مقامک شی نو کله چې دوه کسان خپل کې مقامک شی خبر ترګند شي یاد لرئ چې وسنه من لیکیږي د خبره عادت نه لاړ شي دازو علاقه ور تفریدي دارنګ یو بل شی داروو وی حلفته ولم اترك ریبه ولیسا وراء الله للمرئ مطلب الفت <الحلقت> ولم اترك ريبه ما قطعت قسمه قوله تشك من در ته پر نه قوله وليسا وراء الله للمرء مطلبو. او انسان د پاره بنده د پاره د الله نه توا خو بس نشي کېدل وي انسان تقسمه مکی بس خبره د رشتن والی د پاره دا کافي ده چې تا تقسمه کې هغه د پخبره اعتماد وکي قسم دغه د شیخ القرآن رحم الله علیه ذکر کوي قسم د دې شپق قسم دي اقسام د قسم یو څنډه کوم عام طور چې قسمونه خوروي کېږي ورو دي قسم مطلب لري کله وی خبره کې دروغ جنې ما نمقسم به چا باندې کہ قسم خورل کېږي یي حادثه ماته نقصان ورسې اګه څنګه یو انسان قسم خوري والله زما دې قسم په الله باندې مودبین مطلب دا که کله دا خبره درو کوم یو ذاتسته کې هغه الله دې ماته نقصان ورسې د قسم دا مطلب دی قسم دا قسم د الله رب العزت ما بغیر د بسیا کولم باندې شه پړلې څنګه هم وقنو کثر دا خبره تیر بابا خپل راکه زمای د پیر بابا قسمی دارنګ د دا رسول قسم می دیو د فرشته قسم و دارنګ عجيبه ای په قسمونو خوري دځې په سر مې د قسم وې د تا په سر د قسم وې نو دا قسم قسم دا د الله ربو عزت نه بغیر د بلچا قانون مان نشه خورلې صرف د الله ربو عزت په نوم خورلې شي او حدیث کراږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حلف بغیر غیر الله فقد اشرک چا چې الله ربو عزت نه بغیر د بلچا قانون قسم وکړ دی انسان شرک وکړ یو حدیث شریف کراږي من كان منكم حالفا فليحلف الله سو قاظي کې قسم وړو کې الله رب العزت بنوم کې قسم وکي تمر حلفو بغیر الله فليقل لا اله الا الله جاء ذل الله رب العزتنا بغیر ومن حلف بغیر الله فليستغفر الله اللهنا بغیر بل ته پنوم کې قسم وکړو په کاي کې الله نه دي قديم اجيز كه از من حلفه به غير الله فل يقل لا اله الا الله دا چې الله نه بغیر دا بچاپونو قسم مو کړو د لا اله الا الله وی ديما تاسو ګيري بیاو کی دا جمره د خطري خبره ده د الله رب جل جلت نه بغیر دا بچاپونو قسم کوړل نو دا چې قسم الله رب جل جلت نه بغیر دا بچاپونو نشکوړلین زین چې زم قسم نو دا قسم پدی کن توحید پروت دیں چو والله طرف الله رب العزت بیومنی چاگر ما تا نقصان رسولی شو کسی د روغو ایمان آغازی ما نقصان رسی دین قسم دا مقسم بیهی تی پچا بانده قسم خوڑی لیکی گی الله رب العزت دی پدی بانده رحمو د دا فارد ترحم دې مثال چې سوره حجره کې راځي 72 نمبر آیات کې لا عمرو کا انهم لفی فکرتهم یمحون الله رب عزت فرمي لا عمرو کا قسم دې عمر مطلب نعوذ بالله من زلګین دا مطلب کله دا خبر درو الله رب عزت فرمي چې یمات لوط علیہ السلام یا نبی علیہ السلام مخته نورسي نا کا مطلب صاحب پا عمر الله دی پتا رحمو کی ایلوت علیہ السلام یا این ابی علیہ السلام و دی خلق و حاصل اینہم لفی سکرت ایم یعنون دی پا نشک پریشان دی دی حک ملوم کنی دی و قسم د پار دا, دا رحم کی الله دی پتا رحمو کی درین قسم چی دی دا پار دا دعا او د بددعای رازی دی, دی مثال مثال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدور کین مشرکان وب علی نبی علیہ السلام کا ستون را لگی او نبی علیہ الصلات تا کا قسم قسم دمکیانی به ور کولی کیم تا قتل کو داو کو داو کو توتان رضی اللہ تعالی عنهم کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مشهور شاعر مهاجوه سوكيلت بنيتي اللم تروها تصير النقع على طرفي كداهو سوكيلت بنيتي اللم تروها تصير النقع على طرفي كداهو مراغل و كداهو دوان راغل و زماد بچه دي مرشي و تريتاو تزماد عظ اگه دوڑی گرد و غبار چدا دایو دا غر نوم دی وی پاغیبانی کتا زمان دست دوڑی ونیلی دیدی. مطلب دا چیز دی مرشم یا زما اولاد مرشي مرشی کما دا رسول اللہ صلی الله علیہ السلام دی دنکیانو تا سنو تا پو کله که. کنی که بیا فتحان پا فتح مکه اوشوان نبی علیہ السلام ترده خبر یادوان نبی علیہ السلام فرمیل حسان تا سرسون ورگی چی پدیبانی اوز غل دا قسم کوي زه نمبر قسم راځي د فار د شهادت د فار د گواہی لکه څنګه قرآنی شریف کې ذکر دی ولعصرې نو ولعصرې قسم دې زمانی و اللہ رب و کو پاکولا او نبی علیہ السلام دادی نمناکوی چې پیغرولا به قسم نکوڑی لیکی. نوولا عصر دا مانا شهادت دا, دا زمانه گواه ده چې انسان په تاوان کې دا رض و شبچی تیری دا پرې دی کوي کدی انسان تاوان کدی. دا, دا رنگ قسم دی دا شبی معنی شاہید دا د دا شبی دا حال پا دی دی انسان په تاوان کدی. وینځم نمبر بهر قسم کیږي چې وصول دي ایمان باندې تم تلور اصول دي د ایمان مقاصد اربه اثبات توحید اثبات رسالت صداقت د کتاب و ایمان به آخرت په قسم کیږي په توحید قسم او ګواهی او شهادت سورتی ال عمران 18 نمبر یاد کړئ شهید الله انه لا اله الا الله لله رب ال عزت گواہی او شهادت ذکر دی دویم د نبی علیہ السلام پرېسالت په سوره یٰسین کې راځي دیم درې م آیات یٰسین والقران الحکیم انک الا من المرسلین دیم قسم په قران شریف باندې په صداقت د کتاب لكي سورة سواد أول كرازي سواد والقرآن ذي ذكره قسم دي دا قرآن یا ساته دا قرآن شريف ذي ذكره خاون دا فن قسم قيش دا قرآن كي فن ونسيه فروض دي قسم في ثبات قيامت لكي سورة يونس آيات نمبر 3 فن كرازي قلعی <الآين> <الآلعی> و ربی انهو لحق این نبی علیه السلام و قسم در از زمان اطلاق قیامت ها مقاها کو رشتیا دید شپا جم قرآن شریف کی قسم ذکر کی دی انسان فقو و بدسی پسونو باندید دا کسنگا سورت عادیات کی رازی شپا گمنام برایات مخی والعادیات زبحا فالموریات قضحا فالمغیرات صلحا قسمون زکر شی مو دا طول پدی خبر بانده ان الانسان لربیه لکنو شپا گم آیات کی ذکر دی چی دا انسان داللہ رب لزر دیر ناشکر دی دا طول قسمون پدی جنسان ناشکر دی دارن سورت عصر کی جرازی والعصر این الانسان لفی خسر إنسان دعوه خسران فهذا يعني قصم بل فعزمت إنسان بانده إسكال قصم وشين لقد سنقع السويتين كرازي والتين والزيتون والتور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التخميم لقد قصمونا ديدا فارا ذكر كيغي شواهد ديدا فارا ذكر كيغي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التصميم. ته تا کی انسان موږ په خپله شکل کې پیدا کړي دي درمه طریقا قرآنی شریف چې خپل دعوه ثابتې خپل خبره ثابتې نو د خپل اعتراضاتو د مخالفین د مخالفین کوم اعتراضونه وی هاغه دفکې او قرانه شریفه ذې په لکه سوره بقره کې نه اعتراضونه د فقيهي د نبی عليه السلام پرې صالح اعتراض او د جبريل عليه السلام ولي او هر اړوی زمونږ د پلان کې د دشمن د هغه په تمزه جوابونه دي د نبی عليه السلام په ملګری اعتراض او سليمان السلام د هغه جواب دا رنگ په توہی کې اعتراض را جلال په لغت نه یې باندې ولي څولا یاد کې د هغه جواب وقالتق قد الله ولن سبحانا بل ما في السماوات والارض كل له قانتون ان جوابونه داغي کی دغه قران کې اعتراضونه پنځله اعتراضونه او هغه جوابونه در نور قران شریف ځېفه د اعتراضونه او د هغه جوابونه نو کوم اعتراضونه چې وی پداوا پدولي د یا په قیامت قران شریف داغي پدیسر یو خبر ثابت شیخ شي دا قرآن شریف دا دری طریقه وی چی توغید وقفل دا وقفل خبر ثابتولا یو دلائل دویم الحلق قسم او دریم نمبر دفل اعتراضاتو دلو عنوان دی ارس رکو سلاسا بعد البیان کله چې بیان او شی نو دری دلی بجوری شی دانه چې ته باو کي اوو تو چې زما دا ټول خلک به منونې او زما دا خبره دا به او من نه چې بایان او دریسم خلک به جوړ شي یو چې سم خلک بې وي چې هغه بالکل انکارو کې و دا خبره سره سره من نه من دویم چې سم خلک هغه به منونې وي او صحیح هووم او دریم تزن خلک هغه به مز شيغ به مناقت به په کې پیدای شي کله به یو طرف دی کله بل طرف دی داته به هم را او بل به هم ځي مخبرهوي مننیلي نو وي خو کی باسی د خلکو د یې د یا بل د ووج نه دطمی علک د وجه زدی وجنه چی دیعا خبری وی منی لینی خواست وزیر آزین قرآن شریف چی ردی ذکر کئی نصورت حج اواللسلو سی پارا آیات نمبر باون چوورا پیغمبر بیان کرده دیں نو شیطان اختلکار کرده دیں او دارو مخالفین جور کردی کسماکتا موسوسی غرزولی دیں صورت حج اواللسلو سی پارا آیات نمبر باون وما رسلنا من قبل کامر رسولین ولا نبيين الا اذا تمنى الشيطان في امنيته فينصح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ومعرسل نام الرسولين من قبل كان الرسولين او نليل ليغمك تناهي رسول ولا نبيين يو نبي الا اذا تمنى مگرګلا چاغ به بایان کوو تمنا لته فمانه د بایان فمانه د لستلو اڅنګه ف ک ثماندي الله تم کې جراي تمنا کتاب الله, أول الله او ين او تمنا لستول چې ثماندي الله تم د الله را پرزت کتاب فل د شپ کې لستوملهعلاق حعمل مقادرري او چې د شپې آخر کېله بیا د ر سره میلا شوو مرگورته راغلی وشید مگر کلا چاگه با لسو جنی بیان بے کلو خلکو تا علق شیطانو پی امیتی هی غرزولو با شیطانین واسوتی پا جنو دا خلکو که پا وغد لسولو دا پیغمبر که تکلا با پیغمبر بیان کلو خلکو جنو که با شیطان واسوتی غرزولی دا خو غلط که نعوذ بالله منزاری یادی مطلب دا خو مخی جانی مختلف چسم واسوتی او سم که او حال پرس بیان که نو شیطان دعو پا خلاف که واسوسی شروع که خلقو تا مختلف کسم خبری پزنون که راولی بیاور پسی فیانس الله ما یلق شیطان سمه یوکیم الله آیاتی یوکی تم خلق الله دعوی دعوی رزنون واسوسی لرکی او دا پیغمبر اخفل خبری پزنون که ورلکی نولا بین کې څو خلک 53 ايت ذکر دي ليا يالا ما يوشي اتانو فتنه للذين في قلوبهم مرض دعوا منافقا چې په جوړونو کې مرضو او مرض دي د منافکته ورپسې نمبر 55 کې ذکر کې لو لا يزال الذين <سؤال> كفروا في من هو همیشه و دې په شک کې وي اوښک مثري په هغه خبره کې والقاتي <سؤال> قلوبهم دعوا طور جنوالا <سؤال> لمنن کې خلق دي ځیزنه د ورشي وی بالکل حق پاغي باندې لګی نه ودقتي چې کله شریف هم بیان شي دوی بیان شي مستخلق وبداځ وی چې هغه بالکل سلمنا آمنا سلمنا چې موږ بالکل منو زمون په دې ایمان دی زمو مستخلق دوی ما هغه وبې بالکل صفای انکارو کې وزتر ایمونه درین چې زمو خلا کې هغه وب مزوبز په دشي خلاف ظاهر کوئی معنی هم او بیا چې دې سوق دې خلافتی داغه تر عملګر دی شروع کی قرآن شریف دا درې ډلې د لپاره باینی حق پرسته تا بیان کې ذکر ته بیانو کې دموای دین ټول به زمام ملګری شي د پیغمبر ټول ملګری نو جوښی وینو تا بسنګ ټول ملګری جوشي بل قرآن شریف احوال المنقادین او غیر المنقادین د منون کو ده پارا محالات سو ذکر نه منون کو سهالات ذکر کی, ذکر کی. یو قرآن شریف د غیر منقادین ده پارا تخویف ذکر کی یرا تخویف ده پدری خسمه دین یو تخویف دنیوی ده دنیا یرا دوین تخویف برزخی دا قبر عذاب دا عذاب یرا برزخ یرا دریم تخویفی اوخروی تخویف د دنیوی مثال الله رب العزت دا ذکر کی جوګری کلام سلم دنیا کې ونه منلا ومخنین محل از بریدی جاج دا ما قبر نه منلی متاسوهم هلاک کما دې مثال سورتي مریم شواله سم صفاره آیات نمبر 98 اته نمبر آیات د مریم اخرنی آیات د شواله سم صفاره وکم اهلقنا قبلهم من قرن هل تحصو منهم من, مِّنْ احد او تسمع لهم رِكْزًا مریم شواله سم آیات 98 اقم مالقنا قبله من قرن او, جن جن من من أو تا کی طرح هلاګړو مونږه مخکې دېره پیړو نا ان کلی جینکار کړو د الله رپل د حکم نا حال تو حذو منهم من احد ايام محض سکه تر دینایو تن او تسمع لهم رغزا یا اوره تا د هغه د کشار یعنی بالکل نامو نشان پاتینی شو د می ختم کوی چې سوی پاتینی شو نوې خلقو کټاسو ومنمنه له حالاتو مه هلاکم دي تې وی کې تخفیف دې دنیا کې مقتني حالاتو ومنه هلاکم زمیندې تخفیف برزخي عذاب قبر د برزخ پیر شریف ورکی لکه څنګه سورتي سواح په لته موږ دې পারা آیات نمبر 122 یوصل تلې رښتما آیات ومن اعرضا ان ذکری فا این لغو معیشة ان ذونکا ومن اعرضا ان ذکری جاچه مخوارولو زماده ذکری یعنی زماده کتابنا فا این لغو معیشة ان ذونکا فلتی کنن بیبتی دا پارا جنتا ونح شروعو یوم دار ز قیامت باندې ووم دار وایبدہ انسان رد لیما حشرتنی آما اے رب, رب زما ولی رپورٹ تک مالروم پاین له هو میشتم زن کا دا جون تنگ بکم دی کی وی روایت دغلیه میصود رضی الله تعالی عنہ دارن الله تعالی او الله تعالی او فرمی هاذا زع و دا زاد عذا د د الله رب العزت قبر زندګی باندې انسان د فارغ تنگي او په حدیث کې یو پوښتنه ویل کېنه و چې کنایه او التقینه هزاران تختی پورته راکول شي نو د دې ته ویل کېږي د بازه عذاب دریم د آزاد اوخروی عذاب اوخروی د اخرت عذاب د جهنم عذاب الله رب العزت ذکر کړي د دې مثال لکه سوره بقره اولی صفاره آیات نمبر 24 تقول لنا نفسنا بريات سورة بقران أول سفاران فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن تفعلوا ولن تفعلوا فأنا نقول قرانا مقابل لكي لا سورة نرى ولن تفعلوا نشيق قولين مقابل نشيق قولين نبت ته خو ناارلتې وکوو دهنناول اجاره پهېږ دور نه چې خشاک د هغې وخ تویو کاني او دا دل کاثرین تیار کې شوي دپار د کاثرو نو دا, دا, دا, دا تخف آخروي د د آخرت یاره د جهنمره الله ر د تورکی نو دا هواو غیر المقاادین د نهمرونکو دپاره الله راړ سختیانې ذكر کول د خوپاتې ورته دارن قرآن شریف چه دیده دی دی پار ختم القلب ذکر کی ختم القلب چه اللہ رب العزت پذربان دی ولا خطم خطم و اللہ محرو لگه ختم القلب ختم مانا محرو دی و القلب کلی چه انسان جناهونکی ناپرمانیانکی نو اللہ رب العزت پذربان دی و اللہ محرو لگے. خدامر الله رب عزت انسان د عمل د وجنې لګی حدیث کرازی نبی علی السلام فرمایل روایت د غوريرا رضی الله تعالی عنہ ان المؤمن اذا ازنب زمنا كانت عليه نقطه سودا مؤمن بندا تلک یو گناہ او کی الله رب عزت په دل ز باندې والی او تر تاکي د چيري دې د ګناه نو توبه او بازي هغه څور ته کې الله رب الاول صفه کوي د ګناهو کې توبه و نه بازي ورپسي بل ګناهو کې مدويم څور ته کولیږي ورپسي دریم ګناه کې دریم څور ته کولیږي تر دې پوري انسان دا ټول جګري تکتور شي کله چې د عزت تکتور شي نبی علیہ السلام فرمائے فذالک الرن الذی الله تعالی کلا بل ران لا قلوب ما کان یسمعون سرمدی دین کہ اللہ رب عزت فرمائیں ذی خلق کو ظن ما ننگرا غرے دے کلا بلغان علی قلوبہم ذی خلق کو ظن ما ننگرا غرے دے مزن مراد ہم دگ دیں کل انسان گناہ ہونے کی پدے روانی رثرٹاکی جاتی ترتیب پوری ایجادے تک طور آیات ممبر چودہ سوال لسم آیات دیر سورت متتفین نو پذرباندی زنگ رائشی اصل که دا ختم القلق رازی پذرباندی دا مور جوو حلیشی دا دیسو اول جدے انسان شک شروع کی بہت که حقورتا معلوم شی او دے پدے که شک کی جردہ بہت که یا بنیوی نو دا اول درجه دا دویم درجه دا دی نروس بیا جگڑی شروع کی حق ور تا معلوم شی نو پا حق کی دے جگڑی کئی نو درین نمبر دویم نمبر چدے دے انکار رو اول نمبر شکو کی دویم درجه انکار دے چدے و یرنیمانما نو انکار نروسو دے درین جگڑی بیا شروع کی جسو کاغا حق منی نو دے دا عزیز تر امش جگڑی شروع کی نو تلورم درجی چی دے بیان محر اولگی پزر باندی کل انسان شکی الله ورطا محلت ورکی دویم چی دا حق میں انکارو کی نو بیان اللہ رب دستنا محلت ورکی چی دے زان لگناہ کی او درین نمبر چی دے پاکی جگڑیم شروع کی او پا باطل باندے جگڑی کی حد پرستو سرا نو تلورم درجی کاللہ رب دست دے انسان لے پزر باندی مح دې دی وضاحت د سوره مؤمن د لریشته مو سی فاران آیات نمبر 34 جلاله المؤمن بیان کوي مدا مرتبه پاکي ذکر کوي والا قد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به فما آیات نمبر 34 تلور دیشما ان کی ترارامل یو تاسو یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام نا او ازه درې لو باندې نو پس سم وی تاسو په شکې جا کو دی دا غنا چرات لیکو تاسو په دی د یاور کی ذکر کی کذای یوزل الله من ہوا مترف مرتاب اللہ رنگه الله رغیزت گمراهی مغمورد گمراهی لګی ارسول چویز یادیک انکہ مرتب و شک انکہ بھی توہی چلے شکونا کئی واللزینہ اجازی لونہ پی آیات اللہ ہا کسان چجگڑی کئی پیاسنوں دلالہ کے بغیر سلطان انبید دلیلا دویم یعنی جگڑی شروع کی نکل چلے دغس عمل شروع کی نور پسید چونکی سیاد کی ذکر کی قذالک یدبہ اللہ علا کل قلب متقبر جبار دا, دا, دا, دا علامات لګې فارو ځکه تکبر تو انکه چیرې د احقنا تکبر کې ځان دویچد غني چا غنه مني دا غنه ځان زور اورغني سرپېش غني وګلې چې دا علامات انسان کې پیدایشي الله رب العزت فزو ور لمه ورو لګي د دې نقصان دا د ختم القلب چې بیا انسان فقو او بدو کې تمیز نشي کولی دې په غلطه روان او دې خپل خیال کې وي نه په هکا باندې نه غلار باندې د ختم القلب ازرمان غراشی ختم القلب کذالک ایت با اللهو الله رب العزت مہر لگی ظاهرا زین کی دا سوال راځی چې الله رب العزت مہر لگی بډی کی خدا بنده د ګناه نه در بنده د قلبی خونې نه در الله رب العزت مہر اوله غولو جواب دانور چې الله له ګولې د انسان د عمل د وجنې له ګولې دي امام ابن تیم رحمہ الله د دې مثالونه ذکر کړې دي یو مثال الله ابن کریم رحم الله از ذکر کړی دی انسان دی په اس باندې تور دی اس وایي نه دی نو زده اختیار دی چې کله د سستوکا اصل گزار ورک اټینشن د ناراضوکا واګه خنوی نه ولي واګه تنو خوشی شي او زده اختیار ختم شول زده لا سيټ کله دی که ستې زی روکی دغه وقړه او چې واګه لاړلی بیا زده اختیار ختم شو دقصې انسان دی ستاسو پوری دی په زیر روان دي نیکي نو د خپل ځان کنټرول کولای شي بیا د چبلې گناهونو شروع ملي وجنه اوا کې د الله څخه کوشش وي د عمل د وجنه دوی مثال علامه تین دې ملزکر کړین چې انسان دی خولي شکل تصویر ته خولي الک ته وکتل په یو سلمان دیو کتل دته مقواړو لو بیا بیا ورته نه پوری مدا چې دغه فزیک دي سونه له جوړ شوي شکل <سؤال> نه دی جوړ شوي نو پدواني ساکر نه کې چې پدوین ځل باندې شکل ته او کتل فیصله لیکه جنې ته پدوین ځلو کتل نو بیا هم څنګه چې ري به خو ځان کنټرول کولی شي چې پدریم ځلو کتل د انسان په ځکه ډیر هغه شکل او د څور بیا جوړ شي نو په هر وخت انسان سوچنو فکرونو کې لا جايوي ویا ذاته ها دورځی جړیلې ونیشي مجنون شي فزان باندې نو کويږي چې دې هر دورځی وذای انسان د عمل <سؤال> د وجه دغه سوچو په یو ځل <سؤال> کتلې ژوند لري کتلې بار بارې نکتلې داب نکې دي ځکه چې لا انسانم ګناه یو د لوکی دو د لوکی نو بیا الله را عزت محلت ورکي و چې بار بار کله ګناه وکي انسان دې حالت اورځي چې پزبان ولله مهر هوه شي نو بیا خو بزه ګریته میز نشي کولی دیتے وی ختم قلب داد غیر منقادین و حالے چ اللہ رب العزت پر زبانے ول مہر او ہی بس دے شریف زواجر ذکر کی زجر رٹنا قرانی شریف سے رٹنے ورکی اگر نہ منوں کوتا جو پوری کذا کارم کو خلق یو خبر رٹنا کلا فبل خبر رٹنا کلا رٹنے وی تے اتباع کثرت بانگی با کلے کی ڈیرو پچھیزی یه را دیر کم طرف تبی بزا و پاحت بانده بینو شریف پا دیو بانده رتن ورکی لگه سورتی اناام آیات نمبر ایک ته وصولا یو سلش پار لسم ایاد کی و این تو توی اکثر من فی الارضی یو ظلو کان سبیر اللہ این یت تیبیونی اتم سپارا آیات نمبر ایک ته وصولا یو سلش پار لسم نمبر ایاد زجر رتنہ پیتباد کثرت و این تو توی اکثر من فی الارضی چریته تا بيدار شي د जातो د هغه چا چې فزمکه کړي يو ذلکان تبير الله وا وړي تا لاره د الله نه زواجر رټنه پېتباد کثرت باندې دارن که الله رب العزت زجر رټنه ورکی اتباع الابان دې په پلان کې تی کو په که حق ورته معلوم شي خو دې نه زمو پلان کې چې په لار باندې تسلل ځواب پریتی ریکمان निजाम او قراني شريف پدیرټن ورګي ایبلا میک په سیمزه بلکې حق په زللاش کا پلا نه کي په هغه ستلاره په تلاشه ایبلا نه کو مژل په غلطه واندو نو حق په سیمزه ده لکه څنګه چې سوره تبقره آیات نمبر 74 یو تل او ایه آیات دي وایدا کیل لو متبیو ما ان زل الله قالو بل نتبو ما الینا علیه ابانا برم سفارا سورة بقراء ایک تو سفت ترنمبر ایت کلا چوئی شدیطا تابداریو کئی دها غصور چرا لگلی رب و لحظت قال ہوائی دی کاتی دموند پارا مال پین آلی او چې اگر چی مندلیو موند پدیوان دی پلاران زمونگا بلت تابیو مال پین آلی حی آبانا موند تابداری دو دها غصور چی مندلیو موند پدیوان دی پلاران نو دا شریف زجر رتنا ورکی جو پلات نکی پسی مزا حق پسی دا کہ هر جا سری پلات نکی دا دے کبل چا سردین نو دا قرآن شریف زواجر ورکول قرآن شریف کله حال دا منقادین ذکر کی منون کو احوال منقادین د منون کو احوال ذکر کی لکا مومنان دی مسلمان دی نو قرآن شریف کل دیتا بشارات ورکی زیری ورکی بشارات دا پدری قسمو بشارت اثر زیر تا ویلکی گی ابن کسیروی بشارت هاگا خبرات چید آغی پا آوی دلو انسان پا دی مخی چیده ترو تازگی پیدایشی خوشحالی پیدایشی دسی خبری تا بشارت ویلکی گی بشارت دا بیا پدری قسم دین یو بشارتی دونیوی دوین بشارت او درین بشارت اخروی بشارت دنوی دا مطلب الله رب العزت دنیا کی زیری ورکی بشارت دنیا کی زیری ددی مثال لکه صورت انفال نهما سی آیات نمبر دست لسم نمبر آیات اللہ رب رضا مسلمان دے دنیا کی زیر ورکول چاہزب اسلام سو امدادو سم وما جا لہو اللہو الا اللہ اللہ بشرا ولتطمئنہ بہی قلوبکم سورة انفال نحمد تفارہ آیات نمبر دست بشارتی دونیوی وما جا لہو اللہو گردل اللہ دارا لگل فرشدو الا بشرا مگر زیرے ولتطمئنہ بہی او دې دا پارا چې مطمئن شي پدې سره زونه تاسو دنیا بشارت چې د دنیا کې تاسو انداد وکم زوین بشارتي برزخي چې کاور کې زونه تاسو انداد وکم پزدي وینا وځ تاسو مضبوط کما خوشالۍ باندې بددار کما بشارتي برزخي مثال دې سورته ابراهيم دې لرسمه سپارا آیات نمبر 27 خوښته مې سپاران <سؤال> <بس> يثبت الله الذين آمنوا بالقول صابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة وثبت <بس> الله الذين آمنوا مضبطي الله رب و الزطح للقصان تے مومنان دي بالقول صابت فوه نا مضبطة بانده في الحياة الدنیا وفوجن دنیا کے وفا الاخرہ وفا آخرت کے مم اللہ مضبط تے فا الاخرہ انا مراد اکثر مفسرین ذکر کی مراد انا قبر کی کلی چی دن اسوال جواب کی گی نو اللہ رب و عزت مضبوط کی دے بسوال جواب تحیقی و دا بشارت برزخی دے جنتان صحیح توحید دنیا کی اومن قبر جوابون بدے تحیق بولی شید که من رب و کام آدین و کام من نبی و دا توحید و دا دی تپوسو ندی درین دے بشارت اخروی دا آخرت بشارت دا آخرت نیمتو نا دا زکر شی لکسنگا صورتی بقره اول سفاره آیات نمبر پچیس تنزشتم نمبر آیات و بشر اللذین آمنوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار سورة بقره اول سفاره آیات نمبر پچیس تنزشتم آیات بشارت اخربی نسال و بشر اللذین او زیر ورکا کسانو تا چیمان دا وڑی واملو صوریحات یونیک آمال کئی انا لهم جنات بشکا دفار دبی جنتونو بی جنتون تجری من تحت حل انحارو کراوان بی لاندی دا او د جندت ترس صفات و فشیدی تسلیم و دا حال دا منقادینو چا اللہ رب العزت دی دفار بشارات لکرتی دویم الله رب العزت چی کوم کم منقادین منو کی خلقوی نو آغی دا تسلی ورکی زلی وا تورقی جو بری سفر وکئی تک څنګه سورتی سواح سپالتمه سی পারা آیات نمبر 2 3 آیات کې الله رب عزت نبی اسلام ته فرمایي دعاه ما ذلنالک القران لتشقا الا تذکرت لميخشا تسلی نبی اسلام ته الله ورکی سورتی دعاه سپالتمه سی পারা ذین او دریم آیات ا بیاری سرسلام ما انزله عليیکل <سؤال> قآ ل تشقا موږ نه دی را لګې قآانی شری پته دی د پاه چې تنشي تا د تنګولو د پااررم قآ نه دی را لږېله تزه کېره ت یخشا مګ پ و د خولیمه یخشا پیدا اوڅوک د پده ات نهاخلي چې څوک د واللہ نہیں یریدن کی قرہ دے دینہ فائدہ نسیت باقی شریف ته تلی ورقولا دارن سری عراق ذو یاد کرا زی فلا یکن فی صدرک حرجم منه اے پیغمبر تا پنځه کې زتنګ ته له شریف نه نشي زرو تا ته نکي قران شریف تام تا در دریم قران شریف احلال الاحوال المقادیم ندید التجی سکم منون کیو چه تاسو دا مسلح بیان کئی هونی اری گئی. او پدی باندی ورطمیساز دے نوحر سلام جکر کولو. چو بورا نوحر سلام یوازی دیں بل سوکو اثر نشتاں و نوحر سلام سنگ مسلح توحید بیان کڑی داں. نو تاسو دو سی بیان اوکئی اگر کئی یوازی ہوئی و لیکن حق بیان کئی هونی اری گئی. سورتی یونس یول پارا آیا تمبر اکتر، یو اویایم نمبرات دی الله رب العزت مثال دینو علی السلام پیش کی او ته جی او د خلکو ته واتلو علی ہم نبانو اور لا پدی باندنیه نبی علی السلام واقع خبر دینو علی السلام کله قال الکومی کړه چې وی علی السلام قل یا قوم ان کان کبور علیکم مقامی اے زمانہ فا چرگران لگی فتاسو باندی ادری دل زمان مقامی نیل بیان ادری دل زمان دا, دا بیان و تذکیری او تاو سفن اسید ترکول بی آیات الله پیاسو دل لح باندی فالاللہی توکل تو پس پاللہ رب رزت باندی ما زند پارلی فا اجمعو امرکم و شرکا اکم امرکم رائی مشورت تاسو مشورہ کا قوم شریکان تاسو یا وونکو را کا قوم خپل تاسو راه مدد کی تم ملائکن امر کوما لیکم امه تن بیان دی شی کار مشورتا زو پتاه سو باندې پټا تم الیا ولا تن زیرون بیا فیصله ورهی માતા ماتمو لټ مرہ کوي ماته انتظار مکوې نو ګور نو علی سلام په یواز ولاد چول قومی خلاف دی خصنگ با حدریس رنو علیہ السلام بیان که دا قرآن شریف تجیع ورکی چوگ را با حدریس را بیانو کا بل قرآن شریف ربط القلب احوال المنقادین کے ربط القلبی ذکر کن ربط القلب دزر مذبوتوالی ربط عربی که پتی سمویلی کی گی اللہ رب رزتی لے پزرب آدم مذبوتوالی راولی کرا انسان د حق بیان کهی الله و لذر دا سی مضبوط که چه طول بلار هر سو کی خلاف و ده حق ده بیان سو کڑو لینی شی نو رفت القلب قرآن شریف ذکر کهی چه ضربت اللہ مضبوط که قرآن شریف رفت القلب چه ده سو ذکر کهی اول چې ده رفت القلب اللہ و لی انسان تور کهی نو یو انابت ده ده پار زیروی ده بلج انسان کی دل حق منلو طلب وی دیوی معلوم کہ محب باند روان چھن یہ دی بار عنابت ضروری دی اور دی ذکر سورتی زمرہ ستارہ الله 83 چھو عنابو الہ اللہ اللہ کول ج دیو اللہ رب العزت توفیق سوال کی جماعت د حق منلو توفیق کرا او د دې ذکر سورته کاف 40 نمبر آیات چې وي دارن سورات ته سي سيادت دي دریم استقامت چې کله د الله رب دې توفيق ده حق د منولو ورکو مده په دی استقامت اختیاري او څار به کې د الله رب دې استقامت د کلک پات کې دی او د دې ذکر سورته امين سېدا دلیلښتمو سې پاره آيات نمبر 30 دیشمه آیه دي ان الزینا قالو ربنا الله ثم استقام تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتو تعدون سوره حمیم سده دلیلښتمو سې پاره آيات نمبر 30 ها کتان کې وی ویل تم استقامو بے پدیس تقامت اتیار کر پدیبا نکلت پاسشن ستنزلو علیہم الملائکتو اللہ تخاکو ولا تحزنو پرشتی برازی دا بورتوی اللہ تخاکو ولا تحزنو یری گئی ماں غم جنکی گئی ماں او دا جینک زیری بورتا ورکی سلورم درجه چویں تکالیف مصائف کرداشکول کل انسان تکلیف و مصیبت برداشت کهی مدارد ربطالقل نخبه اوموی خلق بورت تکلیفون رسی بده ردی بووی خود ده با پده بانده حس پروانی وی ده با خبه که خوشحالی وی مصیبتون تکلیفونو تکلیفون که بده خوشحالی وی او مصیبتون و تکلیفون ها ده بردین ده پارا برداشت کهی ده دی زکر سورت انکبوت شلم سی پارا آیات نمبر دو دویم نمبر آی احد يبن ناس ان يتركوا اي نقول امننا وهم لا يفتنون اي غمان کي خلد دا چي ديوه وي چې مونږ ایمان راوړې فدي ویني تحانات ازمائش تکالیف ناراضي بلکي يا ذاته ولقد فتن الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله رب عزت په مخونو امتحانات راوځي چی ریشتونی او در اغزن پاک اللہ رب العزت کی خلق ہوتا. مدر اصلور تا رجی دی در ربط القلب. یو انسان که به اینابت وی چی دیو اللہ رب العزت تا رجو پی دا حق دا منلو طلب بپکیوی دویم توفیق تا اللہ رب العزت تا سوال بکی چی ما تا دا حق دا منلو توفیق راکی در این چی کلوار تا حد ملاوشو استقامت په دیوک لکوال اختیاری سلورم نمبر پدې چې زماي ستګالې خصوصونه د حق په منلو کې پد راځي دیو په دې باندې صبر کوي نور اب تل قلب الله رب ال عزت انسان ته نسبت او دا علامات دا کارونه چې وکړه زګ الله رب ال عزت مضبوط کوي بل قران کې ریځلې عقبات استکان په امتحانات ذکر کی منقادین و منون کو لپاره د دنیا زميږه وختي رویه د حق بیان کوي سو اوس وبښګ امتحانات راځي اقبا عربی کوونډې ته ویل کېږي اوچت دې ویل کېږي او کله چې څو हात باند رواني د حق بیان وکي شپګو غونډو باندې وکيږي شپګو امتحانات په پتا باندې راځي اقباته ست ته سورت انعام کې دا ذکر کې په لفظ د کذالکہ تران کذالکہ دا کاف تر اشاره وي قاېدې مستمرې ته دا د هميشه د خبره د شکل حق د څو د حق بیان کې د شپږ امتحانات به خامه قاف په هغه باندې راځي دا ترایتون نمبر ولیکي بیا تصفیر د سورته انام چې کله کو په هغه امتحانات به بیا ذکر یو امتحان په سورته نامایا نمبر 53 کې دی چې کله ته هغه بیانې خلک بلر ته ویږي بل څوک نو دا هغه بیان کړي وي تا نمخ مخ ته ډیر خلک تیر شول حقيقی ویل بیان نکول تر فېټه ته دا هغه جواب عليه الصلاه والسلام بالشاکرین اللہ پر شکر گزار و دیر خب وادی اللہ دا کار خیلی ورن خلق و دیر شده بی دی. معقبه آیات نمبر پچپن کی دری معقبه آیات نمبر اکتو پانچ کی سلور معقبه آیات نمبر اکتو بارا کی پینزم معقبه آیات نمبر اکتو تایز کی او شپگم معقبه آیات نمبر ایک سو قونتیس کی دا اشپل امتحانات اول با چده تا بانده ای طرازوی چلافل سکنور بیان کرده وی نو کل و تا بار بار دا مسئله مکو بس چود درات خبرو کن نو بار بار رات سلکه ولی اقولو درسوی دا خبر در زڑا کمار زڑی مسئله راتمو بیانه وی نو کل چده اغا انسی و جینی شیطانان اغا بستا خلافوی شیطان با توسوسی غرزوی نو انسی و جینی شیطانان زوان بستا خلافوی سا پا خ نوردی پوری جستا په خراب کې مشران اکابر الیم شروعه د ګری مشران بتا په خراباضي جوګوره د ګری کې شروع په تاسو جوړي خپل ویاني خرابي کې زادہ کارونه کې بس پرې را حکم دې دې نه بیانې نو داش امتحانات تر پوری جستا د قتل منسبي به شروع شي د تا قتل کې سمره چې انسان حق زیاد باني په هغه امتحانات زیاد راځي قران شریف مونږو لپاره مفکنا قبات ذکر کې د حق بیانې خدای سر یا ساده دا کول چې سره مخالفین کېږي با مخالف په دیوي او ساده قتل کورې منسوبي و جوړيږي خو ته د حق بیان نکري او آخری وخت درایشي سره مېن کې بیا ډیر شي وین قرآني شريف پدې کې چې د خبرې وې چې رموز او قرآن ورته ویلې کې قرآن شريف او رموز دنه عددې علم د پاره نو اذنی وصول یو یوجلی قران شریف کی طریقہ ده بیان القال الہی خبره شروعی بیان د شروعی پرې کې ودا سمېد کې خبره راځي نه به مخکې سره تعلق وي نه به روز سره تعلق وي د دې ویلې کې ادخان الہی عام په سترو کتابونو کې دا جملہ موتریزه وی شیخ القران ایمه الله فرمی جمله معترضہ ذمرا مناسب نقکاری و ذکر الله په خبر وبسو کې اعتراض وکي خدا و ویل شي چې اذ خارغ الہی نسکی الله رب العزت خلق خبر په جيره داخله کی د وی مثال له کوره ځان کبوت شلم سپارن آیات نمبر 16 49 نمبر آیات سوره انکبوت شلَم سی پارا آیات نمبر 16 وایق ک وای ابراهیم الیقال لقومه فقال یا قوم اعبدوا الله واتقوه واکد ابراهیم علیہ السلام شروع شو اوس دغه شروع ده شروع دا روان دیته سبز قرات نمبر 17 پوری د ابراهیم علیہ السلام واقعه بیان شي بیا پر الله میس کی فرمی وہین تو کذبو بقد کذب من قبلکم کداخلا ذات نسب د رسول پی نبي عليه السلام څنګه مخنودم نسب د رسول شو یو مې کړي نبي عليه السلام ته ذکر خطاب فرمېلو ورپسې د آیاتونه تر آیات نمبر 23 پورې دې مې سهقال الهي دی دلیل ظاهرا مخروسو تر څو تعلق نښته لري بیا ورپسې 24 نمبر آیه شی وي فما كان جواب قومه الا ان قال قلت نو جواب د قوم د ابراهيم عليه مګردا چې ابراهيم عليه السلام قتل کی یا ویڅه دوی دو الله رب عزت ورته نجات ورکړه دوی توا کمه ابراهيم السلام شروع را ابراهيم عليه السلام بیان وکوه نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام چې بي تیار شوی په ماکانه جواب ورکون دي دا نیوز دی کی څه کمی خبری دي نو دې ته اذ قال الہی ویلیک دا الله رب عزت مس کی خلق خبره را داخله کی او دا اکثر د پاره ته تللی وی چې الله رب عزت تللی و قران شریف کې وکړه دا یو واقعي شروع وی مجلس کې خبره راای شي د زین پلاسواله د اولي راغله دای از خال الهی الله رب العزت دا خبر راو د پاره تسلی دین قران شریف کې کل الامثال مثالونه ذکر کیږي مثال وری ذکر او څومره مثالونه ذکر دي نو قران شریف کې امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی څلور مثالا 44 مثالুনা فقران الشريف کی ذکر دی یہ سالون اوری ذکر کی ناصل عربی قیدہ دا الممثلو بلا مثال کل فرس بلا لجام او الناقه بلا زمان الممثلو بلا مثال کل فرسی بلال جام او نا کتی بلا زمان یو خبرہ مثال بغیر کول عربو و ادا دی کل فرسی بلال جام اصل ک بغیر د وازو وی یا او بغیر د موہرن مثال دا سی وی بغیر مثال خبرہ کول لک بی واغو اصل یا بی موہر او قرآن شریف که دیوه جنم مثالی نا ذکرشی او قرآن شریف که چه مثال ذکر کیه اکتر ده ابو یا ده باران ذکر کیه جو گو بارانونو د این مثال زکر زیاد ذکر کیه چه سنگر که ابو که او پا خور که باران دیت زنو که فیدی دی مزکر سی نقصاناتم پکشتے کرا چه حتن تجاوزو ور کی پیدا مشته نقصان مشته وګو کې پیدا مشته نقصان مشته باران کې پیدا مشته نقصان مشته دا رنگي چاله پارا اور پیدا وګرځي چاله پار نقصان باران چاله پیدا وي چاله نقصان دا رنگي قران شریف هم دي چاله خو پیدا وګرځي څوک چې همني په دې ایمان ورودي د دې مطابق عمل وکي چاله پارا سبب د عذاب وګرځي وګرځي څوک چې انکارو کې څوک دریم په قرآني شريف کې حکمت القصص في القرآن حکمت القصص في القرآن قرآني شريف کې واقعات ذکر کیږي د دې واسطه فواید تشېدان حکمت یې ده, ده. قرآني شريف کې د 25 تو انبيياء عليه السلام حالات او واقعات ذکر کیږي په 25 انبيياء السلام بہلا تو واقعے نبی علیہ السلام صلی ذکر کی گی جو سلام واقعا بعض رمائے قران شریف کی 128 جل بعض 130 جل ذکر دا لے مثالے سلام دا, دا واقعے کے اکثر ذکر کی دپار دے تسلی جے مثالے سلام زیات زندگی کے میں مصیبتوں تے تکلیفوں کے تیرے شیوا تے کم ورا پیدا شے نوکه وغو خلانه دې تیر سور دې نيويتي ری شي وي ټکاله پدريابونو کې له وکیږي نو کاله الله ز واتکار پر دې مزوري کوي نو کاله بیا ګرون سره مقابلي وي کړه له پوند څخه له طرفا مې غوږونه تاګې کونې دي ترازو نه دي د موسی اسلام ژوند کې زیاته وب پریشانې امتحانات کې تیر شوي دي متصلی د وګړو موسی علی السلام د پیدایښ نه تر اخر ورکو مو ضرورتونه تک لیتونه بردشګوري داغه سه ته هم بردش کړه داړن د دا ابراهیم علی السلام واقع ذکر شي د پاره د تصلی وګړو ابراهیم علی السلام پر خلاف دی قومي خلاف دی بادشاہ خلاف دی ابراهیم علی السلام هوڅه کې سفر نه راغلي کسام پر خلاف شي او قوم دی خلاف شي او بادشاہ خلاف شي او په حق باندې ولاړو تردی که اور تا غور ظلم پاکی رازی برداشی که. دارن اللہ رب رزد دے ایوب علیہ السلام واقعی ذکر کی. اکور ایوب علیہ السلام باندی بیماری دا غلی دا. او د غیر باوجود ایوب علیہ السلام سمر صبر کردی تا ان صبر روکا. دارن دے یوسف علیہ السلام واقعی ذکر کی گی. چه ظلم درونی دا طرف نا افکلو قبلوان دا طرف نا مدرس رکی گی. تردی پوری جس خلق و برسام و حیبین وی تو خالق تو و خالق پتا سره موږ ځین وی د نور تر ترقی اړین چې جلد تل قلب وساطه کرای شي چې دتون برای شي کومه تعرضل برای شي خو لکه ان پري حالات باندې هغه مقصدی مساله چې به هغه بیانې څنګه یوسف علیه السلام په جلد کې مساله بیان کړی دا حق بیانې نه پرې خلې دا رنگ له نور السلام الله ذکر کوي نو حکمت حدیث شپې قران شریف دا واقعات بطور تور حیثیت سره دی وجنہ شریف اکتر دے که یو قتم الفاظ را شی بل که بل قتم الفاظ را شی نو آغا جدہ جدہ مقتدونو دا پار یو دے که واقعی یو مقتد دا پار ذکر شی بل دے که بل مقصد دا پار ذکر شی دی وجنہ الفاظ کلی جدہ روڑی نو قرآن شریف کی جو آقایت دی کل که کی دیز حکمت چتا بل قرآن شریف امور مصلحہ ذکر کئی امور مصلحہ قرآن شریف کلی و واقع شروع کری میسکی پاکستر غیبی آیاسون روڑی اموری مصلحان دیده پارا تکلا مبلغ بانی تکلیفونا مصیبتونا پریشانیان رازی نو آغا بسکی و قرآن شریف د آغی دا علاج ذکر کئی چې کله دعا گانی کئی لکه صورت علی امران اٹنام برایاس کئی چوگورا دی نیکانو خلق الاتری کدا اللہ را برجتنا غوختی کئی دعا گانی کئی و شریف امور مصلحہ عبادات طرف ترغیبات شروع کی کہ عبادت کی مختشی عبادت شروع کی زیدہ پارا جستاز و مقالفین اللہ رب العزت حاغیت بن افتان رسی کمزوری بے کی اللہ بستاز و اندادو کی بل رموز القرآن اچرین نسخ دا نسخ دادا قرآن شریف یو جدا علم دے قرآن شریف کی ابن عربیر محلاد امام زرکشیر محلاد نقل کری دی ستتر ہزار چار سو پچاس قسم علوم پا قرآن شریف کی پراتی دی ہزار چار قسم علوم پا قرآن شریف کی پراتی دی. خدا تقریبا هغه علمونه چې د دعوت نراويستي معلومات او تحقیق پیداو ورنه د قران شریف ټول علوم معلومون حديث کراږي ولا يقضي ولا يقض, يقض عجائبه د قران شریف اجازه ختميدون کې ني دي قران شریف ټول علوم لا متناهي پراتي دي لا محدود لا متناهي نه انتها څه نشته ترقامته پوری وقلقه راضي پدي کې وکوش څو تدبر کوي خليدي راوږو په ختم کې او نسخ دید دادا قرآن شریف کی وجودہ علم دے. فدی بارک تفتیر البرانی زکر کری دی وی قال العیمت و لا یجوزو ان, ان يفسر آ کتاب تعالی الا بعد ان یارف الناس خوال منسوخ علماء وی انسان دا پارا دا جائز نشی ندی دا اللہ دا کتاب تفتیرو کی مگر دا چا ناسخ و منسوخ باندے پوششی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی باو عمر رضی الله تم تهذین نسبت کړي یو ځل جمعه یو یو تړې دی او بیان کوي او خلق کوي ای رضی الله تعالی عنہ تفهمی اتارق الناس قول منسوخ ایسا ناسخ و منسوخ پہل ما نه کوهي هغه ورته نه ځونه کویګم رضی الله تعالی عنہ جمعه وېسته وي پدې نه کوی او خلق ته لګې دا مطلب یدا چې قرآن شریف په دې ویلم پدین تن په یی جنته به نور ته په حشی نو کا ما کاکل غلطی غلطی خبرې کی دی وجنا نازخ او منسوخ دې په دې باندې ځان قبول نسخ چې اصل کی پسو معنو باندې راضی نسخ یو په معنا د ازالی په معنا د لری کیدلو دریم نص په معنا د اتمه باندې عمر رازي دریم نص په معنا د لیکل باندې عمر رازي او په نسختها انا كنا ننتحو نص په معنا د لیکل مرزي نص په معنا د ازالي يا په معنا د اتمه باندې قراني شريف الله رب العزت کله حکم رازي کلی وي تو وخت په شريعه مغ منصوب شي د قران شریف مخالفین یو اعتراض په قران شریف داوم کوي چې وګورئ شریف دا له الله رب عزت خبرې ندي وی وي نو ول الله رب عزت څنګه کل یو حکم بیا بدل شوي دین ول الله تعالی نو ولي بیا حکم بدل رات نو یو حکم وری ختميږي او بل حکم راضي جواب دهاري دا دي چې دا خبره نه دي چې یو حکم لروس بل حکم راشي دا دې انسان ساده مېل مېت باندې دلاله کوي یوه پناکوہی باندې مثال دا دی یو ډاکټر لري یو مریض د وېګولي کې پرته میاش پس ورته بیا راشي نو بیا ورته میاش پس د وې بدلي بیا ورته یو میاش پس بیا راشي بیا ورته د وې اک تر نو دا مطلب یې نه دی چې دا او دې کله یو د وې کړه بل دې وې نا هغه کوي چې دا وی دی ټیم پر وکار او کې د بیماری ودی ده دور 3 بیا ورته بره د وی ور کم بیاول مفیدی پیغامني بیا باندې دارن ورته دا رنګي قرانی شریف هم څوک مون راځل ته ټیم د فارو د قل کو را فارو روته چي حالات د الله رب جل رو دولې کې روته چي حالات باندې د بل حکوم اخرې کې یو جامې کتاب دی الله رب العزت بندگان له مثال داسوی یو ماشون دی دغه کپڑے بچيږي ځکه چې به کپړې لګ بدلی شي غټي شي دا وقته دا ضرورت دي چې دغه کپړې په یو نا باندې وځريږي بیا وڑیږي غټيږي نه د غرنګي قران شریف کې د حکم ابو دل الله رب العزت اخر کې د دې حکمونو دته رولې کول چاغه تور خلق د بازار سره پر روچلېږي قران شریف بیا منسوخ کې دی په دې په خپل ځوان بیاو تبديل حکمانه منسوخ کده لافصو طریقو باندې وینځره کتاب الله د متقدمین ولامو په نس باندې 1500 آیاتونه قران شریف کې منسوخ دي متقدمین ولاما ما مولی تبدیلاتهم نسوينه هغي دي او جاعلوی په 1500 آیاتونه قران شریف کې منسوخ دي 1500 آیاتونه چې دې منسوخ دي دویم به اغیه به امام سیوتی رو امالا زکر که در نور و آیاتون داز مطلب و به جدا دن منسوخ نبشی و شیر آیاتون جده منسوخ دی او در نور منسوخ نیدی امام شاول الله رحمه الله وی پینزل در نور و آیاتون و داز مطلب دا دا و نویر که آغاد منسوخ نبشی منسوخ که دلو نا شيخ القران رحمه الله استاذ حسين علي رحمه الله نوائل القران الشريف يو ايات منسوخ نشيدا مطلب داغه دا خبر دا دي ني دا مطلب ني مطلب داغه دا خبر دا دا القران الشريف اياتنا لا بل مطلب ويليش منسوخ نكتبيش ان منسوخ ني مطلب ان منسوخ ني دي او د کتاب الله هر یو آیات باندې جدي موسکیږي داغه حکم بالکل هغه ختم شوی نه وي داغه وینه دا, دا مطلب دی او دایو قول تفسیر ابن کثیر ذکر کړلې اسانی رحم الله غالبن داغنه ذکر کړي دي او مصم رحم الله قول به چاوي قران شریف ته منصوب نيست داغه مطلب دا چې دا داسې دا مطلبې ویلې کېږي چې داغه دا منصوخ نه به شي بن قران شریف کې د شان نزول شان نزول د قران شریف څو آیاتونه داسې وي چې هغه د واقعې سره خاص وي لکه څنګه چې واقعې د صاحب الفیل چلا بلواځه او یو واقعې واقع سره خاص کول د سینې دی دیو نه علماء ال عبره لول لی عموم سبب لی عموم لا لخصوص السبب قرانی شریف د الفاظ سکم دی کلی او خاص سبب او خاص واقع د پر راغلی وی خاص واقع په کی ذکر وی خاص خبر وی عام همیشه پر اخذ نه بلکې ای کی بیا عموم راځي دغه قرانی شریف کې دی د ټول دنیا د پاره دی اګه څنګه سورتی انا ام 19 نمبر آیات قران وی رکم به و من بلغ دارن سورې فراسات نمبر 3 قران شریف توری دنیا دا ټول دنیا لپاره دی د شایې نزول زیګو شیخ خو هغه سره hayat خاص کیږي نه چې صرف داخل کو په بارې کیږي بعد دین کی شایې نزول ته هغه ډیر پیدا ورکي آیات خوان پدی که ډیر په انتا تاثر شي ودانه چې هغه خلق پوری خاص شي بعض سره کوي چې کله د شرک یا تنا دا کار شرک دی وګوره قران کې دا دې وداخله مشرکین په باره کې راضي نه دي یو شیخ القرآن رحم الله هغه پرمهر خلق تلوي وه مشوبه پیدا شوې ده شرک یې او کوارته وی چې قران ته شی دې وداخله مشرکان په باره کې راضي نه دي کله جهنم ازاد ذکر شوې وداخله کافر باره کې کافر په باره د کذاب تیوی جهنم آیاتونه کافرو په واره کې راغلی دي دا ټن کې کاثرو نو بیا خو د جنت آیاتونه د صاوي کرام رضي الله تعاله هم په واره کې راغلی دي او ځکه اول مقادبین د قران صاوي کرام رضي الله تعالی نه نو بیا خو موږ په صفه نشین د جنت آیاتونه هغه فرش او جنه مېتون او کافرو د فارو څخه فارسته پات شون نه قران شریف دا ټولې دنیا لپاره د خاص واقعي آیاتونه راغلی دي وا هغه تر پوری چې به هغه چلی دی شي بل په شریف کې محکم او متشابه آیاتونه قران کې چې لږ داسมายتونه وي یو محکم آیاتونه ډېر متشابه آیاتونه نو سم آیاتونه چې یو معنی یو مطلب وي تو خاص پشکال پک انسان تا نه پیدا کی رکستنگا سوم و صلاح تا خیم و صلاح تا وات و زکا تا یا تینا خکارا آسان مطلبی دی رمانزو دی پاون دیو کئی انسان تا سا مشکل نا پیدا کی گی قسم متشابه آیاتو نی دی تدفیر امین کسیر دکر کئی متشابه ور تذکری لینو جر جولین لیشتبان انسان په شتباع کې اورږي انسان غړوږي لکه څنګه غورو کې مقطعات دي الف لام میم الف لام را همین دا دو؟ دو انسان په سوچ او ورځې کې د دې سمات لپاره سمقدر یا قران شریف کې نور په بدلته او ما سواته ما د ادم له سلام مبارک رضی دا نور چې داخل فال څه مطلب کې شي ومو کم او متشابه آیاتونه په دې بیان ځان پهول او قران کریم کې دا ډول قسمه آیاتونه شته یا متشابه آیاتونه د الله رب ال عزت صفات ذکر دي د الله رب ال عزت یاد لا ذکر وې مخ ذکر وې نو چې انسان د دې تشوی نشور کولې الله لا څنګه دی د الله مخ دی دې د الله خص څنګه دا په زاده متشابهات نه دې په انسان ایمان او عقیده وی اونور دې مثال سره په خارج کې نشو ورکول بل په قرآني شريف کې ابهام او تفصيل ني قرآني شريف تدې کې یو واقعا مغم ذکر کی بلځه کې راغې تفصيل کی نو ابهام او تفصيل پدې باندې ځن په د مثال لکه صورت هودو ګوري 12م 12 سورت الھود ایت نمبر 70 اوایم نمبر ایت د ابراهيم عليه السلام واقع ذکر کیږي پلا ما را ايديم لا توصل اليهم نكرهم او جزمهم خيفه ابراهیم عليه السلام ته میمنان راغلو پرستی په پر شکل انساني کي ابراهيم عليه السلام ورته خوراک کي پرتو خوراک خلاص نو کولو هر کله چې د إبراهيم عليه السلام لاسونه دې چې نرسیدل خورا کې نه ورني دې کول نه کېره هم ناشنايو غنلیا به وګنل واو جه او یې دې دې نه قالو لا تخف ويل دې نظر تزین دې زينه کرا سوال رازي واو جه سمينهم خيفه إبراهيم عليه السلام پټ پزې کې ری دې او پرستي ورته لا تخف ميريګا زينګی دا راځي ورې فرښتې عالم <سؤال> الغیب دي په غیب او خويګي ابراهيم السلام فټ کې رېدلې ده او بیا ورته فرښتې وې چې لا ته خپل یې رېګان فرشتو ته ځپه دا ابراهيم علی السلام ورېده په قران شریف دلته زہ خبره مګام ده بل دغه شریف دې تفصیل کړې ده هم دا کا واقعہ ورث ورپسې سورته هجر سور 12 نمبر 51 یو پندوستن نمبر آیت کیچه داقا واقعی ذکر کیگی آیات نمبر باوند ازدخلو علیه فقالو سلاما قال انا منكم وجلون قالو لا توجل ازدخلو علیه کلشدہ داخل شدہ فرشدی پر ابراہیم علیہ السلام فقالو سلاما السلام علیکم قال انا منكم وجلون ویل ورت ابراهيم عليه السلام یقینا موږ تاسو څنګه او يري قالو لا تو يل پريچ ورته ایم يريگا نو د سې ابراهيم عليه او يري دلو علاوه دې کې پټ نيریده ماته خبر ادعا مخ ابراهيم عليه السلام ځکه پټ نيریده دا غي نه روز په ابراهيم عليه السلام ورته پوښله باندې اظهار وکړ او يري مدعاږي هر روز څه فريتي وي لا تقف لا تجلمي ریګه مدعو چیو ده کې به ها مو د قرآني شريف د هغه تفصیل وکم او د دې ګڼ مثال نه چیرې څه بیا دوره کې به ان شاء الله بل د قرآني شریف د کوه د پارا لفظ واحد علی معانی کثيرة یو لفظ په قرآني شریف کې په ډېره ماناګانو براغلي وی نو کده یو لفظ مانا, مانا او مقت یو معنی تیزده که او حرزی که یو معنی که ده قرآن شریف آغا مطلب که ده ده آیاتونو بغلط شید نو قرآن شریف کی دن الفاظ ده نسشده ده پدی رو معناغانو باندرازی ده کسنگ لفظ ده ادایت ده نو ده قرآن شریف کی پا اصلت معناغانو باندرازی دارن رنگ امام لفظ ده نو امام لفظ یو قرانی شریف کې امام رازی په معنا د مشر مش باندې لکه څنګه چې سوره البقره 124 آیات کې الله رب العزت چې پیغمبر ایبراهیم علی السلام ابتینات راوست الله رب العزت ورته فرمي قال اني جاعلك للناس اماما او پرمه له رب العزت یقینا غرزونځه تعالی را د اماما مشر په دې معنی په معنا د مشر باندې وین امام په معنا د سبي په معنا د لارې او دا معنا سوره هيج آيات نمبر 17 کې راځي و انهما له به امام مبين دليله السلام داغه د کل ذکر کیږي مې یقینن ذات به امام مبين خامخ پخره اللار باندې پراتی دي امام د مراداته شاعر الله تعالی مراد ده درین امام پمانا ده کتاب پمانا ده عملنامی باندرازی. لکه سنگا سورتی بنی اسرائیل انزل لسم سپارا آیات نمبر اکر تر. یو اویعیم نمبر ایاد کرازی یوما ندو کلا اناسیم بی امامیهم یوما ندوو کل اناسیم بی امامیهم اورز چوب و بدومنگا هریو انسان لرا دامن لامو سران وقت امام پمانا دامن لامو سران دارن امام راضی پمانا دلوہ محفوظ سران امام پمانا دلوہ محفوظ او دا سورت یاسین آیات نمبر بارا دولت سم آیات کی ذکر کی وكل شيء نحصيناه في امام مبين وكل شيء نحصيناه هر اسے اللہ رب عز وجل پر مشمار لے منگیلا رہا في امام مبين باا لو ایمان پٹ کر کے ایمان مراد وہ ایمان گزارن قران شریف کے نور گنل استعمال کی دا رموز القران دغه ویله کې دلته دنه مختصر مختصر اصولم د ذکر کوم د دې ټول او اصول خلاصہ شیخ القران رحم الله اربعیات ذکر پیری ده تلور تلور خبری او ذکر او د دې ټول خلاصې ذکر پیری ده د شیخ القران رحم الله او شاگردو مولانا یحیی رحم الله دکویتی هغه وی مدینه یونوسوی اغیی که عالمی مقابلی که گی گی محلی که در دنیا که غلمان اغیر اغفتیلی که گی نمائندگان نیوزه ده شیخ القرآن ده محلی ده شاگید مولانا یحییت سه دید افغانستان او ده بلوچستان د ملکون نمائنده ده مقرر شو او دید دعوتنا مر چې جتب اغزی که تکریر گی مختلف موضوعات وندگیری ده مختلف ملکون علما اگر اج تقرير کي ديجلان وي نمازين کي نور تنو ما دارن تفوس کہ ما ته کوم موضوع ملاو شويدا ما ول خاص تعريم نو کي ډير کارونو مسروطيات او بيام لاړه ما umat وچ موضوع موضوعه علوم القران د قران شريف علوم دي پوها ما سوځو پدې سویم زه شیخ القران رحم الله ها اصول مات یادو نماندی سویم پی شروع او ج څنګه پاتیدم نماده شیخ القران رحم الله دا اصول دا, دا ورته ویل شروع کړئ پدې کې د خپل څهار چال لپاره خپل خپل وختو ما نمد اصول ټول پدې کې زمو ختم شه دا ما پدې چې معلم ما تصویر او هغه پاتو زمما ټیمون دلورتی وځی شروع شما ویل می ویل می چې بیا ټیم برابر شي بل پاتې وې زما ټیمم دلور کئ کوئی بیا می ویل څلورم هم پاتې وې زما ټیمم دلور کئ چې اخر کې زار بایاتل ضرورت نه مان پنځم را پاتې زما ټیمم دلور کئ ماجدا اصول تر اربعيات پوری وی لو بیا ما دا شیخ قران دغه مولانا نغاست کدايه عالم دی او زما استاد دی شیخ قران حضرت العلامه مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو دا د هغه ما مای زکړی دی امو کتابونو کې نه ملایويږي هم دا هغه نه زکړی دی امو تاسو ته ټول افس نمبر 13 ماته ملاوشه او څنګه چې را کوسم مانه خلګو کل کله هغه ټیم کولمو دا کاپیني راغلی لیکلی شروع کړو بیا چې را کوسم مانه مانه هر یو پوسنی شروع کړو جای پسنګ تیرې کبان یاد کړی وی مو کوم در له له تفاصیر کته کتابونه مت زمرا متعالیم کری خوبتی تریقوان لی علوم القرآن مین تروس معلوم نکا او سنگتا پر مختصر لکتیم کی یو ورس کی یو سو گانٹو کی تا دا قرآن شریف دا اتون علوم د ای خلاصی پر چیز ذکر کر تو شیخ القرآن رحمه اللہ پر دیر اخواری کردی وان او دوی لکلو تکلی بی لکل شیخ القرآن رحمه اللہ <میو> و ایو طرف تاکیل کاراو کنو اغلا مدرس جوڑی دماغو خطا ورکولا سنگا بمیاغتر کارو که دیخوا برای آغم لکیلو تبشروش شم بیا با آغتر کارو خطا رو خطا رو مرتبار آبراک بیا برای آغم لکیلو تبشروش شم شیخ القرآن رحمه الله زمر سقیب حالت کی لکلی و او طول و اصول و خلاصات شیخ القرآن رحمه الله الاربعیات بنو معنی بیا ذکر کرده و شیخ القرآن رحمه لا يصير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربان لا يصير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربان يا انسان بالقران الشريف اني قوم ادل ترسو خبره فسلوا تركوني هيا يوم تفسير القران بالقران ده القران الشريف تفسير بالقران الشريف ترى نمبر دو تفسیر القرآن بالحدیث دا قرآن شریف تفسیر په حدیث سره دریم تفسیر القرآن بیاقوال تابعین بیاقوال صحابه دا قرآن شریف تفسیر کاقوال د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تلورم تفسیر تابعین د قرآنی شریف تفتیر په اقوالو د تابعین غانید رحمه الله انسانو په دې تلورو ستون باندې ځان کوه کوي ک اربعین په شان د نور تلورو خبرو کې دی او په دې باندې انسان کوی د دې بر قرآن تفسیر کولی یو د لفظ لغوی او شرعی معنی په جن لغت کې او شرعیات کې کوم ورته ویلې کېږي ملاغوی او شرعی معنی پیجندل دی ولخص دویم په هر موګه باندې خلق په لاره د هغه مناسب معنی کول د هغه ځای او دین نمبر اسباب د نزول معلومول ترایتونه څه سبب د پرانازي شوو دلورم ناسخ او منسوخ پیجندل مدا سره به قران پیټه 15 کولی شي لپاره 40 د قران تدبير د تلور مقاصد و 파ره بکېدي شي انسان مدا تلور pkgلی مقاصد نیولې وي ټول خبره ودې تعویرا تاوی یو توحید دویم رسالت دریم دو صداقت د کتاب سلورم نمبر ایمان بالآخرت بی اربعین بی اربعین معنی چی دیب الہ خبرتا گتی فسلو طریقو یو دلیل نقلی سران جویم فا دلیل نقلی سران دريم بدليل وحي ترى او تلورم الحلف دليل عقلي دليل نقلي دليل وحي او الحلف ويمدها باربع و يمدها ب 40 معنا مضبوطيږي بدله خفرا په سلور سيزونو باندې نمبر 1 jihad نمبر 2 انصاف نمبر 3 تنظیم نمبر 4 آزادۍ يورد بها أربعن دي ده پاره بده سلور دل ده هغير رد بكي ده بيان بكي جه سلور دل رد مشي نمبر ایک يهود نمبر دو نصوران نمبر تین مشرقين او نمبر چار منافقين د تلورو قسمونو خپل قربت پکې که دلو سره تلور کې مشرک رات کې شرک په علم دیم شه درهم شرك في الدعاء او سلورم نمبر الشرك في العباده في 40 في 40 ما ندى الشرك بيامندليشي فدي سلور قسم المشركين يوم مشركين بلا عباده صالحين ذين مشركين او ذين مشركين بالملائكه او ذلورم نمبر مشركين بالجن دا شیرګو به مأمونیلې شي پرې څلورو ډلو کې ويو دغه ها به 40 د دې وزاحت په کولي شي په څلورو تيزونو یو کسول انبياء د انبياله صلاتو والسلام واقعات به ذکر کوي دویم امثال مثالونه به ذکر دریم ایجز د ماودان او باصله او خپل چې کم د ځاننا خدایانو جو کړی دي د دې اجیزي به ذکر کئ کلورم تصقواله د دلائل دي دي د هغه بقل کو تصقواله بیانی که اربعین پښند د تلورو کارونو چدينه بمزان ساتي کارباين پښند د تلورو کارونو چدينه بمزان ساتي یو کفر دریم منافقت دریم شرک او تلورم افتراء عل الله کفر مناققه شرک او استراء علی الله دې تلورو سینه وزن ساتي استراء علی الله فلها بان درو جوړونو نه وزن اربعین فشار د نور تلورو سيزونو چې دینا بهم وزن ساتي ذان التحليل کول دینه بزنتا تي ذان التحريم کول دینه بزنتا تي التقور على الله بعلم الله تبارک وتبارک خبرو ن بزنتا او قال افتراء على الله فدرو جوړولو په الله باندې دینه بزنتا ولأربعين دي دا انسان جدا إنسان زانو ساتي صلور نورو كاروننا يو إنكار دا توحيد دذين وزان ساتي دوين إنكار دا معجزاتو دذين وزان د هک پرست تو د شړو نه بزان ساتي تلورم د هک پرست په دې ټوکی کور نه بزان ساتي انکار توهید د دین نه بزان ساتي انکار د معجزاتو نه بزان ساتي او هک پرست په خپل او ټوکی کول نه دین نه ځان وایستند من 40 او د نَوْ نورو سلورو کارونه بهم ځان ساتي یو مداهنت سستی باندې کې دریم کتمانه حق حق باندې پټي دریم عمل نه بزان ساتي ځکه اسنه بسوي په خپل پیعمل نه کې مودین ابزان <سَاتھی> سلورم نمبر تحریض تی خبر یو شاندیوی دی حقا بدل کی دی نبزان ساتی تحریض مداحینت کتما نحق ترک عمل او تحریض دی سلور و کارونو که مبزان ساتی لئالا یوبطلا بی اربعین لئالا یوبطلا بی اربعین دی دپارا چدا فسلور و کارونو که مبتلا نشید یو زجر دویم ختم القلب دیم ولحوانو په دنیا دنیا کې ذلیل نه شي ثلورم ولعذابو فل اخره اخرت کې عذاب نزان دی بچ کی چې اخرت کې عذاب نه ومطرا شي ک اربعین پښان د نور تلورو د زنو چې دینه به هم ځان ساتي ک اربعین پښان د نور تلورو د زنو به هم ځان یو اتباع الهوا د قوايش تابع و نه دي ګم ول استغلال بالآبا دا پلا نک غلطي طریقے باندې نه عاقلي دا پلا نک دلیل نين دي درم وتشبه مع الله دا لا تشبيه وس سره نه وركي تلورم الفاسد غلط قياسونه وزن ساتي قالك تذكرك وين صمت ان ب 40 صا امتحان داو پسنور کارون باندکیگی سنور تریکو تر وسط امتحانات وی یو ملامه الاحبا ناکر مولیان ملامه الاحبار ناکر مولیان ها بت ملامه تقلی دوګره دای زغم جوړ کړی دی فریدا خبرې را مو سوي نتابه ملامت کوي ناقار مو بیان المصائب من اعداء الله کوم چې الله دښمنان دي د الله دین دښمنان دي دهغینه وتاه مطلبونه تکلیفونه پریشانیا ني رسي دریم نمبر طعن الجهلا جایده جایده خبره خلق بتا پسی خبری شروع کی سلورم نمبر حسد علماء علماء بتا سر حسد شروع کی که اربعین فشان د نور سلور امتحاناتو فتا بر نور سلور امتحانات رازی یو اصف تا تا با کنزیلی کی دا په وخلق کې سمه قسم څنګه لري کوي دیم ال اذا تسلیثون ولتخلقرتی دیم انواع الافتراء قسمه قسم دروغ وڅاپه تجور شي سوګوې د دانمې سوګوې د دانمې نو قسمه قسم دروغ وڅاپه اړې کیږي شروع شي چې تاسو خبرم نه سلورم مکرو الکبران کم لویلی غطان خلک دی سرداران حاکمان او چس لویلی خلک دی مالداران هاگف اصطا پا بارک مکرونا فریبون شروع کی وعت صن بی, بی ارباین تب منگولی لگه پس دلور سیزونو بانده یو القران دین سنت دین اجماع صحابه رضی الله تعالی عن تلورم قیاسی صحیح فریضه تلور سیدن و تمان ګولولګي مع 40 سرج 100 تلورو کارونو دللا اٹه دې زیاده تر پتی دي ستونځي اجازه ټول جا دې دې دی ورو مع 40 سرج 100 کارونو چې تبجام خپلې پېو بل یو احسان مع الناس خلق زروخي غنه کې اگر چې خلک په تاسره بدیکی، اته ورته قېګنه کې دریم سرکول پواهش هر قسمه د بهای کار بپریدي دریم دی الامر بالمعروف په خلکو تا د نیکی حکم کې سلورم نمبر نهي عن المنکر تبخل اید بدونه منکین ويتجلا باربع تبزان روحانه کی ځان بخېڅکه په تلورو کارونو باندې یو القواعد للمبلغ دیو مبلغ و پاره کم قواعد دي کم قيدي کم ضروري خبري دي مهاغه ځان کراولي على عد تبلی او بغان کراولی دریم وتبرئ انل معانیدین کم زی بیان انادیان خلک دی د هاغینا و بی زری اختیاری دریم و لو واحدین کم د توحید ملګری دی د هاغی سره به امداد کې سلورم و الردع للمنکرین کم منکرین دی بد خلق دی غلط خلق دی فاقی برد کی و اکرمه اللہ و بی اربعین رب العزت طرفنا عزت چلے فسلورو ترقو براشی یو تسلی اللہ با تسلیانی در کئی جمع غم جنکیگا ہم فکر کوا دویم ربط القلب اللہ با لزرم اضبوط کی کتول سا خلافیستا و پروانیوی در بشارتی بشارتی دنیوی داللہ ترپنا دنیا کی بشارتی نوزر تمرویگی سلورم بشارتی اخروی دا اخیره بشارتونا خوشالیانی بایدتا ملائوی گی که اربایم پشان در نورو سلورو سیزونو چه اوپ اللہ رب العزد در طرفنا اتا تا ملائوی گی یو ات تشجیع بحادری اللہ با درددار استقامت پا حق باندی او دردل دا در دردداللہ نسید درم و نصرتو اللہ بالعمداد پیدا کی سلورم والمعیتو دلاللہ رب العزت طرف ناقاض امداد بمیتا سران وحانت علیه اربعن اللہ بتا تسلور کارون آسان کی یو ایسار النفطی مال قرباني کول دا ورته آسان شي ذم ایثار الاموال ایثار نفس نفس قرباني کول دا ورته آسان شي ایثار مال قرباني کول دا ورته آسان شي ذريم والهجره الى الله د الله دین د پاره هجرت کول وتا آسان شي نقطعه انا عدا الا الله ان اللح دي فمانه بیکاٹ بتات اسانی ته اربعین اشان د نور تلوس زینو الله رب عزت دیتا ته نصیب یو سدید من دنیا د دنیا نا بیرغبتی والله رب عزت در ته نصیب دوین اطمینان په سترای او زرا بخښالي او په دکليز کې وا الله رب العزت د اطمینان نصیب کی هر کیسه حال کې وطن مطمئنی دریم کلمت الحق عند الامراء د باسهانو په مخ کې د غټانو خلق په مخ کې وانت و نه کولې شي تلورم نمبر والتثبت والآداب عند الابتلاع از معیش واللہ تا تثبت تا تا مضبطوار نصیب کی فیفوزا بی اربعین تا تباللہ فسلور ترخو سراک کامیبی در کی فیفوزا بی اربعین یو جد او ضمنې ملکووط السما طبما تروقتل شي ثرو بهبره لاړ شي نکانو خلکو سربه شي یم خل جننت الم الله ب د همجګې جننتته د داخل کې دریم نالو درج العولا او چه تیمردبی او درجی بل الله تاسو نصیب کین سلورم وین ذریل الله الله وتا تاسو کل دیدار نصیب کین ویدخل فی اربع الله رب العز بتا سلور دلو کی شریک کی سلور قسم خلق ترا یو فی زمرت النبیین دنبیار اسلام پڑھ لکی بتا شریقی دوین وزد دیخین درشتون و الله و سربد اللہ و شہدائی شہیدان و سربد اللہ یوزیکی سلورن و صالحین دنیکان و خلق و سربد میں شیخ القران رحمہ اللہ نے قران شریف آیات اخر کی ذکر کی وحسن اولائک رفیق الذین کنزانہ سخیت الله ارتیاذا اللہ رب عزت من تارذین ملکتان نصیب تھی دادا ہگر بیا تو دہا ٹول اصول خلاصہ کم چ شیخ القران رحمہ الله دیر پڑھائے دیر پر محنت کرا جم کنیو داتو دا بڑے بان جان تو ان الله اللہ دا قرانی شریف دیر مطلب نہ دیر آیات نو ماننوں پئے استاد امرترم شیخ القران حضرت الالعامہ مولانا محمد طیب دائری دامت برکاتهم العالیه هغه کله چې انسان مسلموي نو کلم چې قرآنی شریف دی سوچ کین چې په دې کې غوډه قرآنی شریف په دې آیات چې غوډه قرآنی شریف تعریف نشته یا له شریف نوم خو پکې نه ذکر یا له شریف موضوع خو پکې نه دی ذکر یا له شریف ذرات نو مقصد خو پکې نه دی ذکر یا د قرآن شریف هغه شرکونو یو شرک رت خو پکنه دا شوئیم یا د مشرکینو آغی یو در خو پکنه دا ذکر شوئیم یا دا مقاصدو عرباؤنا پا دی کم مقصد ذکر دی توحیز ذکر دی رسالت ذکر دی اثبات رسالت صداقت دا کتاب ایمان بر آخرت کم خبر پا دی آیات کی ذکر دا سوچ بس ایدام نشتی جہاد ذکر دی دا الفاق ذکر دی دا تنظیم ذکر دی د د دلیل ذکر دي کم قسم دليله دليله عقلي دي نقلي دي وحيدي کم کسم نه نقلي کې وحي کې کم قسم دې پديو انسان سوچ کړي سوی په کې په یاث ته وته جینره ذکر دارن په یاث کې کوم مثال ذکر په یاث کې دا خبره دا خبره نو پديو انسان سوچ کړي نو انسان ته دې په قران شريف ها اخوان او قران شريف په سوچ او تدبر انسان به پدیواني پخپل اږي ځکه چې ذکرم قرآني شيرين کې آيا تر راډوي دا کوم اصول چې ذکر شل پدیواني پخپل انسان څوږي او پخپل په اصول دان په کې آيا ته کې معلومولي شي شی. یلې کې کم کم مقصودو نه ذکر دي سبحان الله سورۃ الفاتحه د هغې ابتداه کوي